Dessa nyheter från Kanada, CBC och från London Sky News. Och i väntan på det så kör vi lite pausväsikare. Jag har referensinspelningen i kung. Vi till Sverige Kanalen. Och med tillståndet och utgivare är Gunnar Andersson i också. Programmet heter Sverige Kanalen direkt. Och jag tror faktiskt att solen har tittat fram här på eftermiddagen som har varit ganska så blött och fuktigt här. Då kanske inte någon större regnmängder. Jag har att spricka upp något här på eftermiddagen här. Och en tur har det blivit med röst som är publicerad och det gick rätt bra. Jag hade regnstövlar på mig och ost på vägen var lite kladdig och lite halkigt och så. Men, men, ja, jag hittade lite skrep och så. Det var någon sån här plast och så. Jag hittade någon plastflaska också. Typ för cigarettpaket och så. Ja, det var lite mindre mängder skrep som jag fick ta med mig i till Långsuttan. Och jag har nyligen kokat några korvar här med korvböd och sen på tycker Jag jag ville se Brun också på ettan där... Vi hade en här från hb 6 då den 28 maj 2019. Nej det var inte några större regnmängder här. Jag hade paraply med mig men det kom ganska så lite regn här och mest uppehåll faktiskt. Vi har gått lite grann på vandringsleder och berg och så här. Så att jag har kommit fram på gråntoppsvägen Ganska så kladdiga och äggiga lediga Bost på vägen och sen upp i en kraftiga backen där Taltoppsvägen där vår bilmasten är Och man får en ganska fin utsikt också Man kunde se ja, Amungel också önder och då, och Mycket skogsområden och bergstoppar Men det var... Lite dis och dimma också och kunde se bort till. Mobilmasten mot Östansjö. Igår var vi i Västerbin. Det är nästan 1,2 mil idag var det väl. Ja, 2 3 4, Ja, Minst 4 km i alla fall. Och eh, Det var en del plast och så jag hittade det här. En cigarettpaket och så. Den har vi slängt i så i långsutan och uh, fastigensboxen av. Fastighetsboxen också. igår går hade ju inte annonsbladet kommit tror jag. I alla fall inte på morgonen. Jag kommer på morgonen måndagar med tidningsbudet. Uh, Ja, det spelar ingen roll jag sa att jag rutavdragit i För jag har kollat Trassiens boxar tidigare idag. Men så att det får räcka. Och. Ja. Ja, jag har inte sett några människor ute och gått på en skogsväg eller så alls faktiskt och det varit väldigt dött här, brött och fuktigt. Det kommer lite lättare regn några gånger, men... Det var inte någon större regnmängden som kom och det har delvis spruckit upp lite grann på eftermiddagen här. Och Stramhäll sitter kvar. Det kanske var för att det Centerpartiet inte skulle... Uh, ja, de avstod från att rösta eller fälla henne eller va. Och uh, jag blev ganska så svettig faktiskt men... Uh, det var inte speciellt varmt och skönt ute där. Så att nu har du faktiskt börjat att spika upp något här på eftermiddagen här. Och när jag har duschat och gett lite panna och så, så ska jag gå ner i sängen och pilla på appar där och publicera vandringsturen och... Jag och vila också där och så. Men problemet blir ju den här blåsan. Man ligger i en säng och är avslappnad så. Kommer det där trycket så att säga i blåsan där? Nej jag såg inga, inga djur idag faktiskt, inga rådjur eller nånting. Det var lite mindre sväng här, men norr inte. Man kan ju följa bussar och så här, på en adressen. Mycket GPS, det är mycket landsbygdsbussar också här. Jag såg att det går bussar, bussar mellan nu. Setra och hytten heter det. Det är såna här skolbussar eller. Så det är mycket landsbygd här verkligen Ja. som sagt var det inte någon större regnmängder som kommer att få gånger det var mest uppehåll och lite mindre regnmängder har väl kommit kanske när jag var ute idag men det var inte någon större fara ja, även när jag kom tillbaka så långt utan så kunde jag inte se några som helst e e människor ute någonstans och så och jag kom in i långsätten här från vattentornet där och skulle slänga lite skräp i papper eller sopehållen där så tittade jag om jag kunde se några människor. Jag vet inte om jag såg några människor som var ute och gick i långsötan eller rörde på sig på gatorna här. Så att det var nog faktiskt så att jag inte såg några människor tror jag, som var ute och... Ja, jag minns inte nu, men jag tror inte jag såg eller mötte någon människa som var ute och gick någonstans på gatan här. Det var ganska så ödsligt. Så att jag såg väl inga människor i morse här och, tror jag och när jag kom tillbaka så såg jag inte heller Jag tittade efter människor så på gatorna här men det var väldigt dött och ödsligt. Och Där jag har gått idag så jag har jag inte sett några som helst människor. Ja, det var någon plastbit och det var en ja, cigarettpaket och en plastflaska eh, eh, som jag hittade idag. I skogen ja, jag har släkt, eh, släkt. Eh, jag släckt... det slängt. Jag ger en här så det var väldigt ödsligt ute idag faktiskt. Jag tror att jag sett några som helst människor i huvud taget i långsytan här. Så, ja. Jag har väl sett några staka här på gården i och för sig Jag såg med några skolbarn och så, men det var ytterst få och det kommer lite lättare regn idag Det var inte något problem med den biten med. Och som sagt, för när man ligger vidare i sängen och så, så Tar det en stund och sen börjar ju då blåsa och kromla så att det blir ganska så mycket Men den biten också där jag sköter det i sängen faktiskt det blir lite jobbigt där men det är klart att när man är avslappta och vilar i sängen så blir det gärna att den här låsa vill trycka på ute, ute så går det alldeles utmärkt och från det här berget har jag sett ner mot lite grann. jag har väl sett skönhånan vid Östnansjö där Sikten var inte så bra i imorse där det var lite dis och dimma Blött och fuktigt och e, Halkigt på blöta stenar och så Men jag har ju faktiskt gått som jag hade Planerat här inte speciellt bra Veder med regnet var inte så besvärande För att det var bara några få gånger som det kommer lite mindre mängder Men myggen var varit lite besvärliga här de uh, pilar på min resa och sådär uh, Lite irriterande med byggorna Men jag tror att de försvann uh, på uh, slutet där Och uh, inspelningen av radiohaningen gick utmärkt igår mm. faktiskt med hjälp av Rudi Chore På min D18 här Även uh, uh, en bit av det där uh, dansbandsprogrammet också kom med men jag håller på att 21 och då blir jag så trött så att det bara var en mindre inspelning där. Och så var det inte samma gubbar som det brukar vara där. Det brukar vara två gubbar som har en låda. Det var en annan, annan gub. Så att det här regnet idag har inte varit speciellt när Det kom några få gånger lite mindre mängder slutade. Det har det liksom något spruckit upp här. Uh, vi ska strax få nyheter från Omni här. 11.30-nyheterna. Och sen får vi nyheter från CBC i London och Sky News i... Uh, vad sa jag? Ja... Presenteras av blocket Resor. Hitta flygresor till bäst pris och med minst klimatpåverkan. Det är tisdag den 28 maj klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att Mikael Dunberg säger att polisen flyttar fram sina positioner i kampen mot skjutningarna. SAS rapporterar miljardförlust efter pilotstrejken nu inför böter för trädgårdssprinklers efter rekordtorkan. Och kandidaten Erik Ullenhag berättar om sin framtidsvision för Liberalerna. Du lyssnar på Omnipod med Marcus Andersson och Malin Riesing. Skjutningarna i Sverige ligger på en för hög nivå, men vi ska få ner dem långsiktigt och varaktigt. Det säger inrikesminister Mikael Danberg i p morgon min uppfattning är att polisen är offensiv, flyttar fram sina positioner men, man, eh, men det, vi har inte kommit till att rätta med det här problemet än. Men både jag och polisen är fast beslutna att kraftsamla för att göra det som krävs. I intervjun lyfter Danberg även fram tillskottet av polisaspiranter i Stockholm den senaste tiden och han beskriver den kommande utökningen av polisen som en kraftsamling som kommer göra stor skillnad. Tidigare idag rapporterade Ekot att ingen har skjutits ihjäl i varken Malmö eller Göteborg hittills i år men att det i Stockholm har skett nio dödsskjutningar och det är nästan lika många som under hela förra året. Det finns en tydlig skillnad i tandvård mellan personer med höga inkomster och de med lägre trots att tandvårdstödet infördes 2008 för att utjämna skillnaderna. Det visar en kartläggning som SVT Nyheter har gjort utifrån statistik från Socialstyrelsen. Bland personer som förlorat minst en framtand var det vanligast att de med en inkomst över 321 000 kronor efter skatt gjorde ett implantat, vilket är den dyraste lösningen. Men de med inkomster under 177 000 valde oftare en brygge, vilket är lite billigare. Att lämna kvar en lucka är mycket vanligare i gruppen med lägst inkomst och skillnaderna är störst bland de som är mellan 55 och 74 år gamla. Och nu till partiledarkampen inom Liberalerna. Jag heter Erik Ullenhag. Jag är liberal och feminist och jag kandiderar som partiledare för Liberalerna. Under förmiddagen höll partiledarkandidaten Erik Ullenhag en pressträff där han berättade om sin vision för Sverige. I talet lyfte han fram Sveriges konkurrenskraft, skolan, välfärden, klimatet och utanförskapet som viktiga frågor för partiets och landets framtid. Som ledare vill han skapa framtidsro och bidra till ett inkluderande samhälle. I en tid av Trumps tvittrande, när allt, allt färre samtalar och allt fler skriker, där politiker ger svartvita svar och medvetet missförstår, tror jag att det behövs mer av eftertänksamhet och förmåga att tala i lite längre meningar. Ullenhag säger också att han tycker att avtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna ska hållas och påpekar att programmet innehåller bra liberal politik. Inför nästa riksdagsval vill han att partiet fokuserar mer på sin egen politik och mindre på andras. Sen tidigare står det också klart att den före minister Nianko Saboni ställer upp i valet- och under morgonen meddelade även partiets ekonomisk-politiska talesperson Johan Persson att han kandiderar. Flera borgerliga politiker är kritiska till Centerpartiets beslut- att inte fälla socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i den misstroende omröstning som ska hållas idag- Bland annat har Kristdemokraternas partiledare Eva Burs kallat Centerpartiet för ett lydparti till Socialdemokraterna. Men Centerns partisekreterare Anders W. Jonsson säger till Expressen att beslutet togs efter noggranna överläggningar inom partiet. Ja, Nej, Misstroendeförklaring det är ju det absolut skarpaste vapnet riksdagen har. och Det måste man hantera ansvarsfullt. Och när vi har gått igenom det här noggrant då tycker inte vi att skälen håller. Jonsson säger att alla ledamöter i partiet är överens om att lägga ner sina röster i omröstningen. Men enligt TT är ändå inte helt säkert att misstroendeförklaringen kommer att falla. I och med att de borgerliga partierna och SD stöttar förslaget krävs det bara två extra röster från politiker som är beredda att gå emot partilinjen för att det ska godkännas. Omröstningen äger rum klockan 12 och mer information om vad som händer då kan ni få i Omnis app. Efter en rekordtorka hotar nu myndigheter i Sydney med runt 1300 kronor i böter för den som lämnar en vattenslang på eller använder sprinklers för att vattna sin trädgård. Enligt AFP kommer företag få betala dubbelt så mycket om de bryter mot förbudet. Det är första gången på 10 år som stan inför restriktioner på vattnet. Vattennivåerna har sjunkit snabbt under de senaste två åren. The Guardian skriver att Sydneys elva dammar i april 2017 i genomsnitt var fyllda till 96% men att motsvarande siffra idag bara är 54%. Enligt myndigheterna är vattennivåerna de lägsta sedan 1940-talet. Nu, ekonominyheter. SAS redovisar en förlust för skatt på 1,2 miljarder kronor för det andra kvartalet- det är betydligt sämre än vad analytikerna hade förväntat sig och fick aktien att falla med runt 5% under morgonen. Förlusten beror delvis på den nästan sju dagar långa pilotstrejk som gjorde att flygbolaget tvingades ställa in drygt 4 000 flygningar i slutet på april och i början av maj. Finansinspektionen varnar nu för att det råder en förhöjd risk för omfattande prisfall på de finansiella marknaderna. Den senaste tidens svängningar på marknaderna är enligt inspektionen ett tecken på att vissa investerare är känsliga för förändringar och att viljan att ta risk kan förändras relativt snabbt. Läkemedelsjätten AstraZeneca ska investera motsvarande 2,1 miljarder kronor i hälsovård, forskning och utveckling i Vietnam. Det rapporterar Bloomberg. Investeringen offentliggjordes igår i samband med att Vietnams premiärminister besökte Astras fabrik i Södertälje. Centerpartiets Fredrik Feddelej vill bli ny gruppledare i EU-parlamentet för den liberala partigruppen Alde, det säger han till Ekot. Jag tycker om att hitta eh, lösningar på problem, jag tycker om att bygga majoriteter, jag tycker om att eh, hitta kompromisser som gör att vi kommer framåt. Feddelej menar också att han skulle vara en gruppledare som pratar om hela gruppens vägnar och inte bara sina egna. Men flera andra tunga namn har redan nämnts i diskussionerna och Fabian Soleg, som är chef på tankesmedjan European Policy Center i Bryssel bedömer därför Federejs chanser som små. Frågan om vilka som ska leda de olika partigrupperna i parlamentet kommer att avgöras under de kommande veckorna och redan i eftermiddag kommer Alde ha sitt första möte för att diskutera frågan. Invandringskritiska Dansk Folkepartis stora tapp i EU-valet i Danmark kan delvis förklaras med att partiet tappar till extrempartier, dels giver TT. Enligt flera opinionsmätningar ser islamfientliga stramkurs ut att kunna ta plats i Folketinget efter valet i juni. Partiet vill förbjuda islam och partiledaren Rasmus Palladan har tidigare bränt koranen tillsammans med sina anhängare. I EU-valet 2014 fick Dansk Folkeparti en fjärdedel av rösterna och fyra mandat. Men i det här valet tappade partiet istället tre av fyra platser i parlamentet. Japan kommer att skärpa granskningen av utländska investeringar i landets tech- och telekombolag. Det meddelade regeringen igår. Och enligt uppgifter till Reuters så kommer man dessutom att införa en ny lag som begränsar utländska investeringar i 20 sektorer av landets IT- och kommunikationsindustri. Japans finanshandels- och kommunikationsministrar skriver i ett gemensamt uttalande att man vidtar åtgärderna till följd av det ökade behovet av att värna cybersäkerheten. Men man nämner inga speciella länder eller företag som kommer att omfattas av de nya lagarna. Och till sist ska det handla om trafikljus. För enligt sajten Engadget kan framtidens trafikljus komma att förlita sig på datorseende istället för på fysiska knappar för att avgöra när någon vill korsa gatan. Redan nu har forskare i Österrike tagit fram en lösning med en kamera som kan identifiera människor som står i en position som visar att de vill gå över gatan. Systemet planeras att ta sig i drift i Wien senare i år och är dessutom dynamiskt så att det kan anpassa tiden som fotgängarna har grönt ljus till hur många personer som ska korsa den aktuella vägen. Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. From CBC News, it's the world this hour. I'm Joe Cummings. Two people are dead and at least 16 are wounded following a mass stabbing today in Japan. The attack outside Tokyo occurred at a bus stop near an elementary school. Here's John Van Dusen. Ambulances swarm the scene. Yukai Shinoyama lives nearby and describes what she saw. I saw kids screaming and crying. Other kids and people at the scene looked too shocked to do anything. Witnesses say a man with a knife in each hand came at the girls screaming, I'm going to kill you, then attacked. He was detained at the scene and later pronounced dead from a self-inflicted stab wound. The students attended a private Catholic school founded by nuns from Quebec in the 1960s. During a news conference, a school official said he can't express how angry he feels. Violent crime is rare in Japan, but there have been other mass stabbings. In 2016, 19 people were killed in a knife attack at a care center for people with mental disabilities. John Van Dusen, CBC News, Tokyo. Executives from Facebook, Google, and Twitter are appearing today at an international conference in Ottawa on big data and privacy. They're being questioned about what they're doing or not doing to prevent privacy abuses. Yesterday, Facebook, Google, and Microsoft all signed a declaration promising to protect the integrity of this fall's federal election campaign. And even though it's a non-binding document, Twitter has yet to sign. First it was the Philippines, now it's Malaysia demanding canada remove dozens of shipping containers filled with canadian household garbage here's david common here in malaysia's largest port shipping containers being cracked open by authorities today including one that's come from canada full of plastic right in front of me i can see bags from from loblaws packaging for bread and other products that have come from canada Malaysian officials are saying they are such low-quality plastics that it is effectively impossible to recycle them. They say this is an ongoing problem because inevitably these items get burned or buried or dumped illegally in this country. Of course, it's not just Malaysia, which is today saying this shipping container will be sent back to Canada, but other Asian nations, including the Philippines. On Thursday, they will send 69 containers back filled with contaminated plastic. Once again, the Asian world saying to Canada and the rest of the developed world, enough is enough. David Coleman, CBC News at Port Klang in Malaysia. Alberta's justice minister is under increasing pressure to appoint a special prosecutor to oversee an investigation into the United Conservative Party's leadership campaign. The RCMP is investigating allegations of voter fraud and illegal funding. Carolyn Dunn reports. Alberta's Justice Minister, Doug Schweitzer, said he spent about half an hour answering police questions on the weekend. I, I personally am not in investigation. How do you know that? The RCMP told me as much. The RCMP is looking into voter fraud and the funding of a so-called kamikaze candidate in the UCP leadership campaign. As a candidate in that race, Schweitzer himself complained about voting irregularities. Now, he denies he's in a conflict of interest. The police are talking to their boss. Opposition leader Rachel Notley says the problem is obvious. He is someone that is giving evidence in an investigation. And the fact of the matter is that the investigation uh, has implications for many of Minister Schweitzer's colleagues. But so far, the UCP government has said no to Schweitzer recusing himself from any prosecutions that may stem from the RCMP investigation. Carolyn Dunn, CBC News, Calgary. Still with the United Conservative government, it is moving to cut the minimum wage for workers under the age of 18. A bill has been tabled that will see it go from $15 an hour to $13. Premier Kenney is saying it will help employers hire more staff. And that is from the, World the Sky This News Centre at 2, Tony Blair's former spin CBC doctor News. has been expelled from Labour after he admitted voting for the Lib Dems in the European elections. Alistair Campbell wants a second EU referendum, but his party's leadership's been pressing for a general election. In an interview yesterday, he said Labour isn't behaving like the opposition should during Brexit negotiations. Some of us have been trying to tell them for some time, that this sitting on the fence was not going to work, that if you ride two horses, eventually you do the splits and you crash into the ground. So it may well be too late, it may well be too late, but it's there's got to be leadership. Labour says you can't be a member if you support another political party. Former JLS star Ariche Williams has been cleared of raping a woman following a solo gig in 2016. The 32-year-old has always maintained they had consensual sex in his hotel room in Wolverhampton. Officials in Brazil say at least 40 inmates have been found strangled at three jails in the state of Amazonas. It's just a day after a fight between rival prison gangs killed 15 people. It's understood more than 200 boot stores are at risk of closure over the next two years. The chemist chain's American owner has placed the outlets under review. Sports Steve Clark has named five uncapped players in his first... But there's little economic data on how caste affects people's lives and many argue that the system is flawed. This has led to calls for the system to be reformed. The BBC's Rahul Thandon has this report now from Patna, the capital of one of India's poorest states, Bihar. I'm outside the Patna High Court. There's lots of lawyers who are enjoying a cup of chai or tea. Please? gör att äh, kostnadspådraget äh, blir stort för 2019 och därför ser vi att det kommer att bli utmanande om two authoritarian systems will they be fascist, communist or socialist. But nevertheless, infowars has been chosen by the enemy. As the symbol of americana, as the card. And if they can demonize it, if they can lie about it and if they can destroy it believe they can demoralize you and make you give up. So please hold InfoWars up. Please promote it. Please support it. I personally hope that we can survive this. But even if we don't, don't think a defeat of an individual or an organization is an expression of who you are, because you are the listeners and viewers that actually made InfoWars the success it is. Yes, I selfishly want to continue on with the future. But I don't want you to ever think that if I'm set up, killed, destroyed, imprisoned, lied about with their fake narratives, that we're losers. We did the right thing and told the truth, and we've already changed the world. So you need to continue on. But we're at that fork in the road. Will Infowars continue on to fight more battles and win more battles? Thanks your support? Or will we be destroyed? And then you have to move on and not be demoralized. We're at that point. It's financial. At the end of the day, money talks BS walks. Funding allows us to operate and expand and defeat the enemy. Not having money shuts us down and we're defeated. And once we've been silenced, the enemy can lie about us all they want. We're running Memorial Day specials right through next week. Some of the biggest sales we've ever done. 60% off Extend-A-Wise for cardiovascular and heart. It's the best formula out there. Myco ZX, instead of just a probiotic, it's anti fungus, anti-candida mold for your guts. Amazing. Try it for yourself. 60% off. 50% off our new eight-pack power stack, bodies ultimate turmeric formula, vitamin Roll Fusion, Ultimate Bone Broth, Super Mell Vitality, that's 50% off. 40% off Turbo Force Back in Stock. And the chocolate and vanilla protein bars are the best out there. There's a bunch of other specials as well. But we try to make it symbiotic, great products at great prices that make your life better within funder operation. Whatever you do, commit now like you've already done. Jag tror inte jag såg eh, några människor i lång här två morgonen. Och sen när jag kom tillbaka så eh, det jag inte för om jag såg några människor som och gick med sina ben. Och där jag var ute i skogen såg jag inte en människa heller. Så det var helt dött. Jag var i Västerbyn igår, var det väldigt dött också faktiskt. Jag såg inga människor som gick på några vägar eller ute på sina gårdar och så. Jag såg det en människa som var inne i en liten mindre stuga, men inte ute i alla fall. Där. Det är ganska dött och önsligt överallt här. Nej, det var inte några större problem med regnet idag. Det var några, några få gånger som det kom lite mindre mängder. Och i stora delar så var det uppehåll idag. Och sen har det väl något eh, klarat upp lite grann här under eftermiddagen. Och eh, vi lyssnar till Sverige-kanalen direkt. Annonsbladet ska komma på måndagar med tidningstjänsten där, tidningsbudet. Men eh, på morgonen eller när jag kom hem så fanns det inte där i alla fall. Så jag vet inte riktigt hur den har kommit. Det kanske kom i morse istället då jag möjligt att har försenat. Ja. För det ska vara tidningstjänsten eller tidningsbudet som delar ut det här annonsbladet numera. Så att jag har kollat den här fastighetsboxen, det behöver man inte göra så ofta numera faktiskt, är det är sällan som det kommer någon poster. Ja, väldigt sällan faktiskt. Så att det behöver inte hålla på och pilla med så ofta utan det räcker inte någon enstaka gång en vecka. dött i alla fall i långsuttan inte verkar verkligen åh ute såg jag inte heller några människor överhuvudtaget Ostpåvägning är ganska kladdig faktiskt det är så jag ska som har blänkt på med både jord och grus och sten där så att det är gängigt och kladdigt Men jag hade ju regnstövlarna på mig Har publicerat dagens vandringsturen som en röstinspelning ute och Igår var det Västerbyn och cirka 1,2 mil nästan i alla fall och idag så kanske det bara var en 4 en, en, en, en, km och så var det idag. Och jag vet att SD fick tre mandat eh, i U-valet och jag tror de hade två, två förut. och har vi då ökat till tre. Och FI-partiet med den här scenerskan, post, någonting De tappade de mandat man hade Kraftig minskning Så nu fick man noll Jag tror man hade ett mandat tidigare, möjligtvis Så nu slipper vi se henne Och hon kommer inte heller kandidera någon mer Den här posten med fläckliga glasögon Vars dotter är... ...dömt för flera fall av åldringsbrott. Ja, det kallas för fördomar det. Bara för att de är senare. Men det är ingenting som PK-media någonsin har talat om. Eller vill framhäva, Utan tvärtom så vill man ju framhäva. ...det positiva med människor från andra länder. Man försöker ju framhäva så att det positiva med människor från andra länder och inte ta upp så mycket om just sexualbrott och droger och sådana saker. Man försöker till varje pris att undvika att tala om det. Men då sopar man ju problemen under mattan. Vilket man inte ska göra. Ja, det har jag fina glasögon där... Det är inte mycket att se på judeburken här, jag sitter och trycker och hoppar mellan kanalerna, men det är inte mycket att se riktigt här. Men som sagt, jag såg inte några människor här när jag kom ut och inte tillbaka så jag fick slänga lite skep i soffbålarna, här menar. Ja, det var nog plastfull i mål där. Cigarettpaket. är det cigarettpaketet först, och sen var det plastföremål Och sen var det väl en plastflaska här som jag hittade någonstans. detta skrep är ju slängt i soppehålare. Och, och. Jag vet inte om det pågår någon slags sportevenemang i sporthallarna i Långsötta jag såg nämligen husspilar och så äh, i närheten här av sporthallarna här så eventuellt så är det någon form av äh, sportevenemang i, i sporthallarna ingenting som jag känner till överhuvudtaget där äh, så att jag kan inte uttala mig om detta Det är ju så förtätt överallt, jag kan inte se ut och så, men köksfönstret har ingen persian i alla fall Men jag har en svensk flagga som tänker halva där Så att jag har väl sett någon enstock, jag tyckte jag såg en hucklig idag, det kanske var igår Jag tror jag såg två ungar som kom från Jons på skolan också Man ser inte så mycket människor här, det är ganska dött Jag är väldigt dött och... Ja, ute i byen det är det försäkligt dött här, verkligen. Västerbyn var väldigt, väldigt dött igår. Jag såg inte några människor ute på några vägar i där och De tog sig en promenad eller så och... Jag såg inte heller några människor som var ute på sina gårdar eller... Den andra människa jag såg var inne i någon liten stuga där. Inomhusen och jag kunde se också ett träd också i Västerbyn med stora hål i det faktiskt det finns ju kajor där och jag misstänker att kajorna föder upp sina ungar där trädarna faktiskt som i Löfstaholm där på gränsen till Knivsta och sen campingplatsen är ju fullbelagd av bilar jag såg faktiskt campingplatsen idag från ett berg här men man var ju förbi där igår så att det var ett berg här utanför Långsötan så kunde jag se bort i campingplatsen faktiskt. Så det är det då bilar och husvagnar uppställda och lite älgar som rör sig också på älparken i Långsötan. Jag tyckte jag bläddrar igenom också den här annonsbladet och kunde se att man minst ska gå Dahlkortsvägen i år. Dock inte mellan Orsamora och, och Stockholm men man ska tydligen gå... Ganska lång sträcka på 20 mil tror jag. Tillgängligt mot A tror jag. Det finns Där får man ju se på dalkorsvägen.se. Ja, det är så mycket jobb med den där stormarsen. 40 mil orsarbord i Stockholm. Vi går igenom med Långsötan här och det är Trollbord de vilar upp sig, men inte i år. Så att, um, varannat år så tar man en kortare marsch. Vi ska se här på SC Det var någonting där på Malansbladet.com Som det stod om detta Det är så svårt att se små texter Rubrikerna kan jag ju se Men det är svårt att för Det är så grötigt i papperstidningarna Jag ser en massa ord Bokstäver och så Men det grötar ihop sig det. Så att det är en enda med Texterna Men det är lättare att se på skärmarna Då kan jag läsa vi ska se här. Jag går till sakta med C-daten här. Dalkarswagen.se. Han ska tydligen gå. En i år som ändå är ganska lång. Stockholm från Orsa går i 40 mil. Jag såg förresten att Janimil lyckas uppdatera sin blogg lite grann då och då. För att han fick ju en stråk. Han flyttade i för många år sedan från Västerhalen till Furedal där, man att man bor i Furedal men han fick en stroke i alla fall och Och han äh, Blev väl äh, helt eller delvis förlamad i äh, Ena benet, äh, ena armen tror jag Men för ganska lång tid så lyckas han ju äh, Sitta vid en dator och uppdatera, han gör väl inga filmer och så men Han kan ju sköta äh, det här tangentbordet här. Ja, storvandringen var ju 2018. Ja, då går man Mora-Orsa. Man ser väl Orsa-Mora kanske, men inte i år här. Och storvandringen kommer tillbaks i maj 2020. Det är redan under planering. Och här kommer då tre dagars etappen här 2019 om ni går till dalkarsvagen.se Ja, dalkarsvägen.se kan skriva in det. Etapp info, tre dagar 2019. Man går alltså inte till Stockholm i år. Och vi ska se här hur det ser ut på den här tre dagars vandringen 30 maj till 1 juni 2019. Nästa tre dagars vandring går i sin östra dalarna 30 maj till 1 juni. Första etappen går då från Sankt, vad heter det? Ja, Sankt, kanske Tuna kyrka till bismarck Cirka 25 km, det är alltså 2,5 mil. Och etapp två: Bismarck-Zeter till Vibebo, Det är också cirka 25 km. Det säger säga 2,5 mil och Etapp 3. Vipperbo, vad det nu ligger, till Grytnäs Hembygdsgård, cirka 22 kilometer. Ja, Grytnäs ligger väl där kanske i ja, kommunen. Ja. Storvandringen. Mora, Orsa, Stockholm. Men Orsa ligger väl norra av Mora? Orsa... Ligger väl uppåt? Så tvärtom där. Mora, Orsa, Stockholm. Orsa, Mora, Stockholm är ju. Nästa år... Ja, ni kan besöka www.dolpkarsvägen.se och eh, vi kan titta lite grann på det här Det är ganska mycket faktiskt är uppdelat då på tre dagar 25 km, 25 km och 22 km Ja, det här är Våhällsjö runt det är cirka två mil vad eh, har jag inte gjort ännu det är tämligen kallt och eh, kyligt här <skratt> Ja det var långa ben som hade det TV, Kanal 11 brasilianska med långa ben Nu ska och prova <skratt> Kinigrej där <hie> <hie> Ja den var en liten stock hon hade där Mellan benen och i den lilla stjärten Ja vi kan ju ta här då från Dalkors vägen och den här dagars vandringen 2019 nu. När så Sverige direkt här från Angsöten och uh, uh, detta är alltså då torsdagen den 30 maj. Stora turna till Säter där. Kontaktpersonerna är jag Jon uh, in och. Jan-Olof Monterios Ni kan ju se det på Dalkarsvägen.se bil och sjukvård Har vi också där Kartorna Man ska se där Inkäktingen Sker på kyrkplan Stora turna kyrka jag måste fundera, vad ligger det? Stora Tuna är det en kanske, är det en målängd. Uh, här står det Kontroller, hållpunkter Man utgår alltså från Stora Tuna uh, Kyrka Incheckningen sker på kyrkplan Stora Tuna kyrka där allt är förberett med olika detaljer och sådär eh, Kontroller och hållpunkter eh, Ja, det är ju då Naglarby, bystugan, avstånd åtta kilometer eh, Gustavs kyrka 10 km det vill säga en mil och mellan 12.30 till 14 ska man befinna sig i Solvabo. Bystugan, avstånd 15 km. Sen har vi Justebero, avstånd 18. Mårtens gård 19, övergång Justerån 21. Och Säter koriandergården 24. Det är väl den första etappen den där va Så att allt är liksom inplanerat, små detaljer och så här Församlingsgården, koriandergården i Sätene Duschmöjligheter i Kungsgårdsskolan Jag kommer ihåg att de här skolorna i Sätene Det de var ju Klockarskolan och Kungsgårdsskolan Som vi har sett där Vi har bott periodvis i Siggebo i Sätene man kan få en massage också, står det där uh... Och i Solvabo Så är det lunch där också 65 kronor per person sallad med Solvaboskinka uh... Restaurang Athena, det måste vara en pizzeria i Setre jag besökte aldrig de här. Det fanns två stycken pizzerier i Säter på min tid som jag aldrig besökte faktiskt. Och fråga mig inte varför faktiskt. Man borde ju ha beställt pizza och annat från de där pizzerierna i Säter hem till Siggebo. Men det gjorde jag faktiskt aldrig och jag förstår riktigt liksom inte varför jag inte gjorde det. Men så var det faktiskt. Jag beställde aldrig jag handlade ju på hemköp och konsum och setor i Setor va? Men jag besökte aldrig de här pizzerierna och beställde någonting som man kunde ta med sig hem. Och var det var ju konstigt tycker jag, faktiskt Jag cyklade en gång från långsidan till Setor och så. Och hände jag hem och så. Men då beställde jag från gatuköket där. I Setor och fick vänta väldigt länge. Och i närheten av Bisper så åt jag upp det där. Men visst borde man ha beställt från där pizzerierna i Säter de hade inte bara pizza säkert där. De där och så vidare men det blev inte så faktiskt så att allt är liksom inplanerat detaljerna här och sen ska man gå en kort stadsvandring också i den gamla trea staden Säter där Det är bara det att den här stormarsen till Stockholm inte äger upp var varannat år och därför kör man den här varianten istället då. Ja, det var Titta Tre dagars vandringen här, 13 maj till 1 juni här. Och det var då Stora Tuna kyrka till Visby 25 km, Disberg till Vibbebo cirka 25 km och BBV Vibberbo till Grytnes Häppegård 22 km. Vi ska se på etapp 2 här. Och det lyser till Sverigekanalen Som tillståndet heter Och utgiver är Gunnar Andersson Låkshötta Och programmet heter Sverigekanalen direkt 28 maj är vi här Solen har faktiskt nu tittat fram här under eftermiddagen Och verkar lysa ganska bra så här i fördraget och så Man kan ju se där ute att det lyser på hönsen alltså Och som sagt var vi eller tittar lite grann på www.dalkarsvägen.se vilket ni ju då själva kan göra också och i år så blir det inte någon stormarsch det står Mora Orsa Stockholm nästa år men vad jag vet så ligger väl Orsa eh, norr om Mora så att det ska kanske inte vara Mora Orsa Stockholm nästa år utan det blir väl Orsa Mora Stockholm nästa år Orsa ligger ju norr om eh, Ora Det vet jag mycket väl nu. Att Orsa ligger norr av Ora På gränsen mot Härjedalen och Jämtlande Och längre norrut kan man inte komma i Dalarna Vi ska titta ner på informationen här Ja just det, etapp 2. Tredagars 2019. Stormarsen eh, Orsa vår Stockholm eh, återkommer nästa sommar. De går igenom här logsytan här och det finns skyltar om det. Dolkorsvägen och tvåkorsade pilar. Och det är jag då i Trollbo. Här i logsytan som man vilar upp sig har jag ju till slut kommit upp med. Vi ska ta etapp i informationen här då. CT-Vibbo. Fredagen den 31 maj 2019 Etappansvariga och vandringsledare finns med och Följebil finns och sjukvård Och då börjar man då frukost i koriandergården i Säter Inkäkning Säters kyrka ställning av lunch 8.30 8.45 korum Ceterkyrka fanvakt, gumliga dagliggimentets fana 8.45 till 8.55 information om dagens etapp 09.00 start dagens etapp det är alltså dag 2. där och eh, från Ceter så Det är sen eh, utan så då, Nedre Stubbersbo. 2,5 kilometer, det är väl söder om seter och sen kommer då Klackan. 5 kilometer söder om Setel. Nu står det Nyvalla. 8,5 kilometer, vi står det 14. Jag skulle säga också vi Nyvalla så man får vatten och... Österby 14 km 1100 till 1300, så där ska man vara i två timmar. Det blir lunch, Vatten tov över asplatsen och så står det i 18 km. Då står det Vägövergång det är en 270. Flaggvakt och vatten så står det LNES. 24 kilometer Och eh, sen står det Vipperbo 27 km. Man korsar alltså Lensväg 270 där. Eh, Vipperbo Förläggning eh, Logi Sker på Peder Gård vi har begränsat tillgång på dusch, spar på varmvattnet och man kan få massage. och I Österby 11.30 till 13, lunch, pasta sallad 18 till 20 i middag, bystugan. Nu ja. kan vi titta på etapp 3 också här Här har man ju kommit fram till eh, Lipperbo Jag vet inte riktigt var det ligger Men det finns också information här Med kartor och så vidare där. Och den sista, tredje etappen här För att det är ganska långt det här faktiskt Det är ju då, från 25, 25, 22 Upp till att på tre dagar Jag är alltså inne på Dalkorsvägen.se Och nu har missan solen till att det ordentligt här tycker jag, jag Vi ser genom avspärringen här så att det lyser på husen där borta Det är någon keltikorsflöga Har vi spruckit upp något Det inte någon större att Det var inget större problem med det Det är det lilla som kom Jag så att det gick ju bra med den här vandringsturen och Rödstilspel idag Vi ska titta på Etapp 3 då på Dahlkorsvägen Jag sa inte går Orsa, Mora, Stockholm i år Orsa ligger ju norr om Mora Och då är då Etappinformationen här Viberbo, Grytnesar, lördag 1 juni Etappansvarig och völjningsledare finns med här Och följer bil och sjukvården Och man kan titta lite grann på vad som händer i Viberbo då Tredje sista etappen här, lördag 1 juni 7:30 till 8:15 incheckning i biber på bystuga står här. 8:30, 8:45 korum, HDMO-församling. 8:45, 8:55 information om dagens etapp. 0900 start dagens etapp. Nu ska vi se. Nu vet inte jag var de här platserna ligger. Det står Sörbo, avstånd 3 km. Står det står 6,5 km. Där kan man få fylla på vatten Och så gör man ett uppehåll i Stusshyttan, avstånd 12 km. 11.00 till 13.00 Lunchpack, vatten. Knutsbo, 16 km och slog mossen 18,7 km kan man fylla på med vatten och sen är det hyttan står det här Ehh, hyttan står det som sagt och 21,4 kilometer gritnes KBG står det 23 kilometer möjlighet att köpa fika jag vet inte vad gritnes ligger jag tror att det ligger ner i A-Västokommun Grytnäs HBG Jag vet inte vad det, vad det kan betyda för förkortning Och sen kan man ju se på också här på VG-beskrivningen har jag Det är så mycket byar och små grejer här uppe i de här trakterna så att det är inte lätt att hålla reda på alla de här namnen. Och det här är den tredje och sista etappen. Och, och det framgår att det nästa går i huvudsak på småvägar, grus och en del skogsstig mot slutet en del asfalter. Sågdana heder Garpenberg och Grytnäs passeras. Ja, när det gäller VBBO här, så kan man läsa här faktiskt på vår vinter kännt står det här. Så. Besegrade Dalkarlarna under befäl av Peder Svensson Kristian II:s andras unionsarmé, danskarna Vid Brunnbäcks färja Peder Svensson kom från Bibibo. Hans ästlingar bor ännu kvar där Han skulle bo på Peder Svenssons gård Det var en släkting där En... Miljesten står här, reses 1922 i Hedemora Och eh, BBBO är mycket rikt på lämningar efter bergshanteringen. Här är låg oljcyklet Stålverk som besöktes av både Polhem och Lidé. Och kan ju säga att jag har cyklat till vid Lidé, samma eh, I Uppland där. Lidé, samma by. Det ligger väl i Knivstad, kommer jag inte, jag inte det? Ja. På platsen för Viberbo bystuga för detta Baptistkapell äh, Baptist då tidigare Sodattorp och Grytninga Socken Roterades från 1682 Under Överste Löjtnantens Överste Löjtnantens senare folk i kompani Kungliga västbalansreglementet. År 2021 planeras ett större evenemang till minne av denna händelse som lade grunden till nationalstaten Sverige. Föreningen Dalkarsvägen kommer då att arrangera en vandring från Ovan Siljan till Brunbäcks monumentet. Kommuner och hembygdsföreningar längs vägen är redan engagerade, liksom försvarsmakten av ja, Västra kommun står som värd för aktiviteterna vid Brunnbäck. Och kan man läsa om troll står också här nu. Enligt den segeln så ska Trollbo ha tillhört biskop Trolle som ägde, ägde gruvdelar i Garpenberg. Vilket. Vilket. Det står så här, Vilket inte kan stämma eftersom Gustav Trolle föddes 1488. Så det är tydligen felaktiga uppgifter där. Och Sörbo Kan ha varit en, en felbod Under Vikby Står här Och det står Jönvik står här Här bodde Här bodde 1860 Bonde Mannen Jan Andersson Står här Och När järnvägen från Stockholm Planerades då skulle den egentligen ha dragits från Sala Över Nes och Horndal Till Storvik Men står här Riksdagsman Jan Andersson i Jönvik Vill annat Och stred för att järnvägen skulle dras över Krylbo Jan Andersson vann striden och den så kallade Göteborgskroken var ett fakten. Kryllbo som samhälle är ett resultat av riksdagsbeslutet att dra järnvägen i krok över Kryllbo. Ja, det heter ju numera Avästa Kryllbo. Fast alltså det finns en hållplats också som inte används så mycket som heter Avästacentrum centrum. Nu så ligger det biter Och sen äh, står det Garphyttan här. Och äh, det finns ju många orter i det här landet som heter hyttan också. Garphyttan står här faktiskt. Äh, garper är det fornsvenska ordet för tysk. Äh, tyskar har tydligen bedrivit hyttverksamhet här under medeltiden hyttorna var enligt Hulfer står det var den sista hyttan i socker. och eh, en ort här eller by kanske som heter Stusshyttan och sådär och en ort som heter Knutsbo den uppförde hyttverksamheten också 1630 och i slogmasen har det funnits ett stenbrott. Och i en liten ort Hyttan här har det funnits ett soldat här uppe. Jag, jag kom från Garferberg där, eller kloster men alltså. Och hade varit någon sån här soldatgård en gång. Från Livgardet. Som hade gårdar här uppe i Dalarna. Den här buffeten helt enkelt där och sen har vi då Grytnes här och Grytnes Gammelgård eh, kallas också för Målaregården efter den första ägaren Anders Ersson Målare, född här på 1657. gården 1657 Målaregården och Herbrett uppfördes på plats på 1600-talet och eh, övriga byggnader är ditflyttade från andra platser i Socknen. Anläggningen består av en parstuga, port, lider, herrebre, kokhus och pumphus. Samtliga på ursprungsplats samt en loftbod som flyttas hit från Skräddarbo. Ett avbyggt spannmålsmagasin från kyrkbyn. Och ett spruthus står det från Stusshyttan här. Gården, eh, gården övertogs Gården övertogs av Gritnes nybildade Hembygdsförening 1919 och invigdes då 1925. Gritnes kyrka Stenkyrkan uppfördes någon gång på 1300-talet under 1400-talet byttes kyrkorummets tak ut mot kryssvalv av tegel kyrkan utökades på 1700-talet det var den sista etappen den där alltså Dalkarsvägen.se här Man brukar väl kalla det för Lillmarsen, kanske. När man inte går orsa eh, våra Stockholm, vilket återkommer nästa år. Eh, man kommer närmast här eh, via eh, Nybärget och tar sig in här. Och kommer ju ner här. Eh, det är ju spåret och kommer ut på Kamp på vägen, och sen kommer man ju här. Och går så man kommer till Trollbo. Jag hade ju sett när de kommer igenom Långsötan här och så. Men det är så svårt att veta vilken tid det är. Vi är på de här fanorna. Men nu snackar jag om Stormarsen där. Som återkommer, återkommer nästa år. Ja, John Mild har uppdaterat lite grann. JohnMild.wordpress.com han är ju handikappad Så att han är svårt då Jag tror inte han gör några filmer Och så längre än han eh, Han lyckas i alla fall uppdatera Den där blocken några gånger ibland eh. Han har fått en stroke eh, När vi än tidigare eh, Janne Mild eh, Jag vet inte om han bor i dagar längre Och så Eller på någon sjukhem kan han har ju fått en stroke där Det är väl då ena Ena benet och ena armen tror jag, som, som har Förlamat Ja det tog ganska lång tid Innan Janne Överhuvudtaget Återkom på netet I någon form där Han försvann ganska länge där Så han klarar av att göra filmer och så. Han har varit duktig på det där. Men är man halvt förlamad av i ena benet och armen där så. Är det ju svårt då att sköta de bitarna. Nu är jag så inne på dalkorsvägen.se. Och det var inte någon förra fara med nederbörden, var så väldigt lite som kom Det var ju mest uppehåll idag Det skulle inte komma någon större mängder idag Och så har vi nästan klarat upp något under eftermiddagen här Man kunde se lite blå himmel till med Något uppsprickande under Eftermiddagen här Man blir lite flåsig här och så men Det är så ner med den biten Ja, nu är det poliser på tålmande Blickande Med lapper Och eh, Varken när jag gick i morse eller kom tillbaka Så såg jag väl några människor Utan här, vilket jag inte tror jag såg Men Ja, men är det enstaka här har jag har tittat ut genom köksfönstret. Vi kan ju titta också på Vägbeskrivningen här Från första etappen där Ja just det, det här är ju då Den första etappen från Stora Tuna kyrka Jag vet inte om den ligger, ligger där i Falun kanske oh, Stora Tuna kyrka Nej det är nog i Borlänge tror jag jag tror att det är stora tur jag Det är nog i Bålänge längre där. Där kan man se hur de ska gå där. Mm. solva Jag skulle cykla till solva på en gång. Det fattades 500 meter stort upp på skylten. Så att jag kom aldrig fram till solva riktigt. Och jag minns att jag var på en plats där en bit från Riksväg 70, och där var den ordentligt hög med kläder slängda Som jag då, eh, delvis tog hand om faktiskt, om jag minns Men eh, jag lyckades aldrig komma fram till Solva på, eh, märkligt nog. Ja. Nej, stora turna, ja. Det är på länge, va? Eh, stora turna, kyrka. Stora, tuna kyrka inbyggd 1469 faktiskt Det är väldigt gammal kyrka där tydligen Och det har tänkt som domkyrka för Dalarna 1469 Ja det Det finns verkligen gamla kyrkor här vi har inte någon traditionell kyrka här i Longsuta, men församlingens hus, vet, och Sjönsund som är så lite har en traditionell kyrka. Men det har vi aldrig haft i Longsuta, det finns mycket bygder och bygger och så, man känner inte till alla, det är så mycket namn och så, så att det är bara att se på en karta hur mycket bygden det finns och, och så. Sverige består ju än idag faktiskt av mycket landsbygd och det bor ju faktiskt, det var ju folk också på landsbygden än, även om det har, även om det har minskat ner så. Det finns ju folk kvar också på landsbygden och så, som bor permanent och det finns även bondgårdar och så. så att, Även om det har minskat då en del bondgårdar är nedlagda så alltså, bor ju fortfarande folk ute på landsbygden och sen tillkommer också de här sommarfritidshusen här. Salva Bo jag vet att det fanns flera tågstationer också mellan Borläng och Sete på den gamla tiden och att Solvabo hade också en tågstation med Stins. Nu är borta av det. och sen var det i Gustavs också hade en tågstation. Det är väl i Gustavs man kan mötas idag. Men tidigare fanns det även en järnvägsstation i Solvabo som var bevakad med Stins. Idag finns inga eh, stationer som tågen stannar på Mellan Borling och Seter Men det är väl Gustav som man kan ta tågmöten Förr fanns ju... Eh, Gustavs station och Solvabo station Eventuellt ytterligare en station Det var åtminstone två eller tre stationer Som fanns på den gamla tiden Idag är det bara Gustav som är kvar här med tågmöten där Och... Eh, Jag kom som sagt alldeles fram till Solvabo. Och här står om Justebro också här. Ja, det är Setedalen ja, där var jag nere några gånger och så. För det är ju den här Justerån som rinner igenom Ceter där. Delvis väl under marken och så ni vet, Justerån som rinner igenom Ceter och nere. i att se att dalen förbi det där, det där reningsverket. Men som jag kunde se jag cyklade ju en gång från Långshyttan till Seterum och då kände jag ändå det där konsthjulet då just i rån där. Det rigglades ju upp till Stora Sedvi där eller Skedvi ute i Dalälven och då kunde man se det där reningsverket. Det var första gången på många år som jag besökte Säter där faktiskt dock inte själva Siggebo och lite kortfattat så är ju då Setedalen cirka 5 km långt ravinsystem med branta sluttningar. Justeron har under mycket lång tid utnyttjats för mål och flera smedjer och bruk har funnits i Dalarna. 1619 anlades det så kallad Garvverkförening av kopparmalmen från gruvan i falen. Kortfattat om Säter då, för staden fanns en kungsgård på platsen. Och Säter bildades ju då 1642. Jag vet att Hedemora är Dalarnas första stad, faktiskt långt tillbaks i tiden. Jag vet också att Dalarna faktiskt inte hette Dalarna, Dalarnas len, utan det hette Koppa, Kopparbergslen. Fram till 1997, märkligt nog. Hette hette Kopparbergslen tidigare, märkligt nog. Ja, alla börjar ju komma ut och röra på sig i någon form och så Och alla börjar ju gå i sin egen Takt Jag såg i taget inte några människor ute idag som är dött Som det ju brukar vara här Det är inte någon fart Det är inget vidare heller, verkligen Ja, det är utmärkt här med skyltar och så. Dalkorpsvägen och två korslagda pilar. och mår man ju inte igenom här, men nästa år så kommer man tillbaka igen och det är ju troll på som man vilar upp sig. Och man har ju med sig också ett antal fina fanor där. Dalkorsvägen är faktiskt ett system av stiger och vägar från övre Dalarna ända ner till Stockholm. Och, eh, Dalarna var redan tidigt överfolkat var, varför befolkningstrycket tvingade Dalfolket ut på arbete för två. Komplement till avköstningen från dem genom oupphörliga klivningar med mycket småhjordbrukare Och ibland var det ju missväxt också där Jag försökte hitta någon inkomst nere i den stora staden i Stockholm Och då gick man alltså till huvudstaden och även tillbaka igen, Faktiskt, det var ju stora avstånden där. Vasastan, står det här, fick med tiden en koncentration av dalfolk en särskilt trakten kring Odenplan, likasått på söder. intressanta berättelser står det finns bevarade av dalfolkets arbetsvandringar och eh, den mest omtalade är då den om den vackra dalkullen som är sin skönhet väck väckte ett enormt uppseende i storstaden kullan hette Ja, någonting med Ers där, Karin Ers dotter, någonting hon kom från Djura Efter att ha stått och sålt mjölk på Stortorget i Gamla stan, bjöts hon in i de fina salongerna Enbart för att det visas upp Och hon blev trots all uppståndelse ej kvar i Stockholm utan vandrade hem till Dalarna. Där hon senare gifter sig Hon avled 1885 ja, det är intressant faktiskt med historia Och här uppe finns det mycket landsbygd och mycket byar och så och kalla dear och så Dalarna har ju sin historia också där Som är intressant faktiskt Och på dalkarsvägen.se så kan man ju faktiskt Högst upp där resa just den här Historien av just dalkarsvägen Här ser man just en bild också på de här två korslagda pilarna som är då landskapsvapnet för Dalarna. Byggmästaren Anders Dias. Eller Anders Andersson. Han blir känd som byggmästaren Anders Dejös. Det företaget finns ju fortfarande kvar där. Ja, just den, gammalt det där. Att för att få lov står det här att lämna sitt hem. Sokan behövde höra, eller höra, arbetsvandrarna ett inrikespass som utfärdades av Soktens kyrkoheder. Idag kan vi fritt vandra på vägarna. De här Arbetsvandringarna hade sin höjdpunkt under 1800-talets senare delen, Men fortfarande en bit in på 1900-talet var Arbetsvandringarna en viktig del av folkhushållet i Dalarna. Det kan du läsa själva på www.dalkorsvägen.se Det är alltså ett system av stigar och vägar som leder från överen eh, Dalarna mot Melardalen och Stockholm. Under storvandringarna eh, fanns spelmän med och en forbonde som körde vandrarnas säckar med kläder och mat som behövdes under vissnessan hemifrån. folket utförde ofta de tyngsta arbetarna De tyngsta arbetarna Och var välsett för sin flit och sin förvåga Att arbeta hårt Har den där byggmästaren Anders Dös känner man till Den firman finns fortfarande kvar Så att Det är en gammal tradition där man vet att i Loksbäder vid Pärsvedens fritidsområde så finns det en stig som avviker från vägen upp i skogen där. Jag minns inte om skylten är borta där. Eh, kanske det fanns en skylt förut som stod dörrkorsvägen på. Men eh, om jag minns rätt så var det där skylten borta förra sommaren. Jag ska titta igen i sommaren. Själva skylten verkar vara borta att nej. Där i skogen kommer jag då vidare från Långsben Ner mot Flinne Hembygdsgård Ja nu pratar jag om stormarsen och den återkommer ju nästa år igen Där man går hela vägen där Man kan också ladda ner etapper och sidor här Och se hur man ska gå men det är inte varje år det där Som sagt var vi ju varannat år Ja det finns väl en tendens till att det ska Klarna upp lite grann här på eftermiddagen Men som sagt var det var inte någon större inte Med en nederbörd som kom några gånger idag Utan det var ganska små mängder och det var ju Delvis också uppehåll, helt och hållet. Men det hade väl regnat tidigare och så för det var ganska så brett så rent allmänt i markerna här. Och det var minst 4 kilometer Och innehöll en del kraftiga uppförsbacker och så. Allmänt väldigt brett fuktigt i, i markerna här Men äh, Den äh, lilla nederbörd som kom några få gånger Var inte så märkvärdigt alls där Det skulle inte komma några större mängder då. Det var ju största delen uppehåll faktiskt, att, Det var inte så besvärligt äh, Däremot så var det ju svettigt och varm Och, och Hade ju sedan skapat myggor som kommer på näsan och så lite irriterande faktiskt jag lyckades det platta till någon mygga i köket förut och så. man lyckades ta sig in när det var öppet i köket här. och snart är ju maj slut här faktiskt vi har inte fått någon riktigt bra vårvärme direkt här och så. utan det har varit väldigt kallt lång tid här och så och det är dessutom lite ostabilt veder här de dagarna här. Men jag trotsade i alla fall det till det också och kom ut en säng norrut. os på vägen är alltså kladdig där. Svea skogsvägmästare har slängt på en massa jord och grus och sten där. Så att det är alltså blött i regnet så att det blir alltså inte lerigt och kladdigt. Och bröt i dikerna Den här förskräckliga högen man, man har väl gallrat det det där i, Ner till Skinskatteberg Timmer Timmer och björk massa tio förut Det ligger högt om man för mycket över vägen När så alltså att titta ner mot sjön är det en kraftig backre På talltopsvägen toppsvägen. Det var ju mobilmast norr om också, utan här och det är väldigt vackert att se den där Jag tror att det eventuellt ligger nåt båndgård där nere Det ser ut som lader och så Vi har ju mellan Dalälven där och sjön Almungen i bergen. Det finns en ö också ute på sjön Och det är nog många som tycker att det här vedet inte är speciellt roligt alls faktiskt Tyvärr har vi haft väldigt lång period av betydligt sämre väder än vi ska ha, egentligen betydligt kallare och så. Men vi har försökt, trots veder, att komma ut i alla fall faktiskt. Det är blött och damp och vatten i dikerna och så Ja, Nu vevar man om Jönsöligan igen Tycker man har sett det där ganska mycket Ja, ja. Det var ju 80-talet vatten där Jönsöligan som blev det senare En del är ju avlinade Brunberg, ja han är några bra gammal idag Björg Gustafsson, han måste också vara väldigt hiskligt gammal då Just det men han är ju död Ja han är död, han rör inte på sig Jag såg in, inga människor alls ute någonstans där gick och så och inga djur, inga rådjur eller någonting Allmänt var det väl blött i marken här och så och på alla stenar och tre rötter och så blött och kladdigt jo, förresten var det någon som käkat chokladkaka när och slängt i dike e, Så jag fick rensa upp och sen var det någon cigarettpaket någon plastbiten en plastflaska e, <hör> som jag tog och att rensa bort här från naturen Och som sökt var de här som skämtade av gruppsex och så i Kalmar där. Va? E har faktiskt lämnat. Den en var ju Sverigedemokrat och en var väl Moderater och någon Liberal kanske. De skulle skoja med någon skämtbild. Men det med att de lämnade. Och den här kvinnan som det där också har ju lämnat politiken helt och hållet där. Ja, jag tycker det är fånigt eh, det där. Varför hoppar man hoppa av bara för sådana fånigheter. Det var inte så farligt kanske, att skämta om grupp 6, men eh, man har tydligen lämnat eh, politiken här. Jag orkar inte säga upp för en massa saker här, jag ser att det händer så mycket, men jag vill faktiskt koncentrera mig på långsjuttan och så här, för det här jag bor här är lukt, så att jag orkar inte ta upp en massa saker här. Och dessutom är den avstängd här också, jag måste vila. Så att jag orkar inte med att ta upp en massa händelser och så. Från SVT Nyheter, eller fria tider eller brottsplatskartan här. Det är bara så att jag har inte om krafterna och jag har inte lust eller orkat upp en massa saker heller jag känner inte alls för det faktiskt det här vedet gör att man blir väldigt eh, ja vad ska man säga trött och nedstämd eh, faktiskt. Min sagt, man är inte så glad överhuvudtaget eh, det hade varit mer normalt vedet, så sen man var på bättre humör då mera piggare så att, Det tar ju på alla krafter det här verkligen Jag har ju här då och bensinjuice och så och här dessert så. och så tar vi ner ett nere program från Red Ice Radio och grejer här som är på engelska Och det där u är noll, alltså jag tror inte inte dunklig verkligen. Fast det var ju bra att fi åkte ur, med den här senaste Post hette då va? Dotter är dömt för åldringsbrott. Vilket inte Sveriges Radio sa, PK-media, berättar alltså. Jag håller borta i alla fall om Fio åkte ur. Och hon kommer inte heller kandidera någon mer Och SD fick tre mandat Och De hade väl två förut det Var det inte så? SD hade väl två mandat Men om man är emot EU Har röstat nej 94 Så ska man väl kanske inte brisa så mycket Om Europa ansvaret. Nu vet jag att det gick för Farage Eller riktigt det. Han ju eget parti där nu. Och så har jag varit inne på Twitter och så, och skickar iväg vandringsturen och Harry har <tôicklar> tweetat också snabbt, på Twitter där, RT, ja. Det heter ju så. Nu ska vi se här. Jag tyckte det var en människa här som klagade på att... Den här personen kom sent till arbetet där, det pendeltåg och det stod väl att innan pendeltåget kom fram till Rosesberg så skedde, skedde en påkörning där till en av en person och om jag Tännetåget kom från Märsta som misstänker att det skedde i Krokstad kanske vid övergången där. Ja, det är de som har tagit livet av sig idag och vi är påkörda av tändetåg mellan Märsta och spår tror jag. Och det kanske eventuellt skedde i Krokstad där vid övergången. Det ser så mycket på Twitter va, men... att ta av självmordet där så kom den här personen sent till jobbet. Jag var ju där ofta ibland i kroksar och så. Och eftersom det skedde innan Rosesberg och den här personen var på väg till jobbet så tror jag att henne var på väg från Märsta söderut mot Stockholm central. Men det kan också vara åt andra hållet mot Märsta. Eh, I närheten av Roosevelt Bay så blir det tydligen påkörning och det skulle finnas ett självmord. Men det är någonting som jag inte tar om i så fall. Eh, möjligtvis att det har varit en olycka. Ja, det är ganska vanligt. Eh. När det gäller, gäller självbord med, med järnvägen så är det ganska vanligt med med självmord. Det är kanske lite svårt att veta att det var en olycka eller självmord. och eh, Tyvärr är det så att polisen eh, stoppar trafiken då och, och eh, man, jag vet inte om man bryter strömmen och Man stoppar ju all tågtrafik på polisens order Och spärrar av och, och det är en brottsplats Och man måste ju då konstatera ifall det skett Vad som har skett och, Om det var en olycka eller självmord då. Föraren, Tågföraren tas ur, ur tjänst Och får... Genomgå drogtest rent som princip helt enkelt. För att ta sig tjänst och få lämna urinprov och så. Och förare måste bytas ut enligt reglerna. Och tågtrafiken kommer inte igång förrän polisen lämnar klartecken till, till trafikverket. Jag tror att den här personen på Twitter kom med pennan från Märsta på väg söderut och så inom Rose Space så skedde det ett påkörning. som det skulle vara ett självmord. Jag vet inte hur den här personen kände till det, men det var någonting sånt jag läste på Twitter här tidigare. Jag ja, även Twitter också i kråmen här. Ja. Så mobilen är ju då stängd. Det är ju sånt flöde liksom av nyheter och så. Och det här vedet gör att han blir väldigt trött och hänger. Nedstämd och så. Man orkar helt enkelt inte så väldigt mycket här. Så jag kommer inte att ta upp några. Nyheter och så, mobilen är avstängd också här så att... Ett på krafterna verkligen att ta sig ut där Det är dåliga, jag vet inte. Det sprack väl upp något i alla fall här på eftermiddagen det. Ja, det är inget ovanligt. Man gjorde väl kontroller också här idag vid slusset tror jag och det var någon... Cyklister som skrek eh, feta grisar och vad det var. Eh, som fick böter och poliserna i slussen idag. Eh, bilister som uppförde sig illa och så. Det var någon poliskontroll Men eh, böter fick de då Och det är inte lätt att komma ihåg äh, allt flöde som man har sett här idag, äh, på Twitter där. Men äh, det var troligtvis någon påkörning äh, i närheten här av Rosesberg och, och det var eventuellt också själv idag. Självmordade fall när närheten Rosasberg Rosensberg och eh, Torgstopp. Eh, jag tror att kom från Märsta på väg till söderut. Eh. Jävdare, nu fick ni egen inslag på polisen också. Det helt otroligt faktiskt. Man blir våldsam där så är det är flera poliser som äh, hjälper till. Äh. Jag tycker att en polis man borde kunna hantera en sån här med äh, färgad man som blir aggressiv med hjälp av någon spray och så. Jag har jag? De med det. Nu sprayer i bältet. Han lyckas få in ett slag mot poliserna på tolv Ja, nu är han en handfängsel. Han har fått förstärkningen. Han kanske tagit en trovagel och så. Men nu är det så många poliser på plats att de har redan ingen chans att hålla på och kramla. Konstigt, faktiskt, han låg alldeles lump på marken och så brände han alltså, så ute så han plötsligt Han måste ha tagit några droger och så faktiskt Ja nu är det bara att tjafsa igen så att de kan bli helt vanliga faktiskt där. Nu börjar han bråkar gärna. De är sjukvårdspersonal på plats också. Nu lyfter de upp den där. Svart där. LP-stolen hade ingen effekt på den här svarta den här veckan. Han måste ju vara påverkad och konstnärlig. Någon medel. Det är så mycket de pillar i sig där, det är konstiga droger och tabletter och blandar en massa konstigheter där som vi tokiga i huvudet Så det gäller att hålla sig undan det där och så rökning och missbruk av alkohol och droger och så vidare som en del blandar det blir Ganska så nedstämd tycker jag Av det här vädret. Man blir ju väldigt trött och häng i Så där man orkar helt enkelt inte så väldigt mycket här Men eh, det gick i alla fall bra idag Så det var inte några Problem med den där lilla regnet som ju Kom några gånger, det var så lite Som skulle komma också där Men så att det gick ju bra högst Och vandringsturen men... Alltså jag har inte så mycket kraft i kvar nu faktiskt på eftermiddagen här. Det är bara så. Man orkar inte hur mycket som helst där. Men vi ska ju också lägga ut från spelistan också här Det kan gå våldsamt till här på Amerikanska polisen här och så Då får jag vara beredda på Att allt kan hända För Ofta är det ju droger inblandade Och är i alla. det är i princip Det är mycket droger som händer är som såna för kommer väl mer. Det här är faktiskt. Och nu har vi haft det här det är till exempel dåliga vedet ganska länge också, med både kyla och så Lite några vidare värme tycker jag här Så att det är inte roligt det här redet tycker jag Eftersom det har varit så pass länge Det är inte mycket kvar på maj månad, i för sen har vi haft något riktigt fint direkt. det är ju ganska så grönt och fint ändå här då. Den här nederbörden får väl att det ska växa fint och så nu här. Det är tråkigt när det blir så här långvarigt också med kyla och så vidare här för det är inte speciellt varmt ut och så faktiskt... Är... Stars. Nu ska vi möta den sista finalisten ut av fem till dalafinalen i P4 nästa. Vi har ju haft alla finalister på besök här under senaste veckan. David och Goliat är det dags för nu med låten Heart of Stone. I det här musikprojektet står David Bildström från Innsjön som jämförs med Bob Dylan och har spelat för i Kona Pop, i Hellberg och Lova Antell. Men nu är det alltså dags att tävla i P4 nästa och idag släpptes dessutom David och första album. Dubbelt aktuell alltså. David Bildström hej och välkommen! Hej, tack så mycket. Hur är känslan i din kropp denna dag eh, Den är eh, ganska så... Tyglat euforisk kan man säga. Ja, du ser, lite, du ser så ut. Mm, ja, nej, men, ja nej, det känns jättebra. Spännande. Och det är väldigt kul och skönt att få ut den. att Jag har hållit på väldigt länge. Men, att, ja. mm. Vi ska prata mer om den alldeles strax. Men först bara lite om P4 nästa. Hur ska det bli att tävla i det? Eller det, Tävlingen pågår ju, man kan rösta. Ja, jo, nej, men det känns, känns väldigt Kul och spännande. Jag vet inte riktigt exakt vad det innebär, men eh, det känns som att eh, det är en bra grej i alla fall. Ja, man spelas mycket i radio och kan ja. vinna fina priser. inget att förlora där. <laughs> Nej, exakt. Eh, låten, vi ska ta och lyssna på den tänkte jag. Den heter Heart of Stone. Eh, vad kan man säga om den? Vad är det här för en låt? Ja, eh, men det är en... en eh, Bra något tycker jag mm. eh, En ganska poppig liten ballad kanske man kan säga eh, Och eh, Som eh, Jag tycker inte man ska gå in för djupt kanske på Vad det handlar om Nej det tycker mm. jag upp till var och en lite Men eh, mycket handlar om liksom att För mig i alla fall Att gå vidare att man Råkar ut för lite smällare i livet sådär Men eh, att Försöka ändå ha en eh, Inte bli för eh, Avstäng, liksom, utan försöker vara öppen för livet henne. Mm. Vi tar lyssnar så pratar vi mer alldeles. Stone med David och Goliath, en av finalisterna i p nästa alltså. David Bildström har vi med oss i studion och förutom denna eh, låt som ni tävlar med i p nästa så var vi inne på det debutalbumet släpps idag. Eh, hur har det varit att göra det? Det har tagit tid, sa du? Ja, det, det blev en ganska utdragen eh, affär. Så här, men, eh, och eh, det var väl en massa olika anledningar till att det blev så bort att styra ihop allting och livet kommer emellan men samtidigt så var det en ganska bra grej att det drog ut på tiden för att det blir, man hinner liksom eh, man hinner gå igenom allting, man hinner känna efter också så att allting känns bra så att det en väldigt, jag känner att det här är liksom redo. Du är nöjd? Ja, jag är nöjd det är redo att eh, skeppas vidare nu Men hur självbiografiska är den här skivan? Är det här liksom ett utsnitt då av den här tiden det har tagit att göra skivan? Är det så att när du lyssnar kan du tänka Jaha det, ah det, det, var då jag mådde så här Eller då det var så här mm, Ja, jo men så är det Men samtidigt så är det ganska så här eh, Även om det är någonting som jag kanske skriver om Just då när jag skriver en låt så där, Som är väldigt aktuellt Så är, försöker jag ändå hitta någon slags så här, allmän mänsklig, Så att det, det får inte vara för smal liksom, Utan det ska ju även kunna Tala till andra människor Så att eh, Ja, jo, men det, det är klart att det blir. Att jag tänker tillbaka också. på När jag skrev det så blir det ju mm. också. Vi har förstått det som att du från början ville bli konstnär. Men så hittade du musiken av en slump. Får du utlopp för din konstnärlighet i musikskapandet? Ja, du. Ja, det blir så rätt här så. I det här flöden som är, har lässt SVT nyheter där förut i sängen där så. Var det väl ett hot här mot en uh, skola i uh, Vansbro, måste det varit det? Ja, det var ju hot. Uh, hot i alla fall mot en skola i Vansbro som sagt. Och, uh jag förstår så tvingas man ju, tvingades man ju då att stänga den här skolen i Vanspro. Dessutom så såg jag att Kiki Danielsson höll på med sitt hår också på Twitter. Och hade fått om, ja. Hon såg lite smågarden ut där så det var någonting som inte blev så bra, tror Danielsson som är bosatt i bonden så många år tillbaka. Oj, oj. Ja, här är han som börjar bråkna i polisen där och det blir en riktigt hårda fight där. Och polisen frågar ju jag hamnar 50 000 volt i sig där. Det är brottningsmatch faktiskt där. Jag tog lite juice och kex sju spänn, jag vet Göteborgs Och eh, man blir väldigt trött och så den här, då, hängig och nedstämd. Eh, så att jag orkar inte ta upp några nyheter eh, och så här, och bilen är avstängd också här, men... Men i alla fall ut den såänga så här och så. några jag känner att det här norrut ut idag så att det gick ju bra ändå där. Brett var det och så ja. Och alltså inte några människor som jag gick eh, eller så långsättare väldigt dött eh, verkligen. Men man ser ju inte speciellt mycket människor överhuvudtaget eh, högt där och så. Så bor inte så mycket folk överhuvudtaget är uppe eller i för sig och så. Nej, jag gör inte det. Men som sagt, man orkar ju inte hur mycket som helst och så blir man lite äldre faktiskt så orkar inte kanske man. Framförallt allt det här vedet gör att man blir väldigt trött och hängig och det tar för krafterna att ta sig ut överhuvudtaget är så. Men det var inte någon fara med nederbördan för att det skulle komma små mängder och det var ju verkligen Lite som kom också där. Det var väldigt. Mänt, äh, mindre mäng mängd Mänt, mänt. Mänt, mänt. Mänt, och Mänt, mänt. Mänt, mänt. Mänt, mänt. Mänt, nästa tiden här. Men det var ju blött och så här för tidigare regn också när av var vattentörer då, blött i. Det det här är ganska mycket krönt och fint då. Den här nederbörden gör också att det växer bättre nu. Så att det kommer ju att växa fint nu efter det här regnet så. Det behövs ju också en för att det ska kunna växa och så Vi saknar kanske den här vårvärmande spräckvidde uppe. Något delvis sönder under eftermiddagen här. Kanal 12, varför man följer amerikanska på det is det är det sällan man ser några polisbilar här i Långsötan, i huvud av är det så, det är sällan man ser Långsötan era nyhetsrubriker och så vidare, lite bortglömd orter. Det händer inte så mycket här och så. men Jag trots i alla fall det här grå gråvädret här. Och det sprack väl upp något på eftermiddagen här. Och det är väl tämligen tycker jag väl kallt och kyligt inte det där fina vårvädret som det skulle vara egentligen Och snart, snart är ju maj månad slut faktiskt, det är inte så mycket kvar på den här vårvånade en maj faktiskt var... Det vore väl faktiskt vara bättre väder jag är det här vedet som vi har haft i alldeles hotell, så Helsinget för lång tid. Nu har vi hört flera gånger att det har varit ovanligt kallt och kyligt. och Bara för några dagar sedan så kom det snö uppe i norra Dalarna här tidigare. Och så är det är helt enkelt ovanligt kallt och kyligt och så. Jag vet att det ser ut i södra Sverige och så vidare här. Jag koncentrerar mig på hur här, men... Man har ju tunnare, tunnare... Man har ju alltså tunnare byxor och... Flera olika tunnare byxor och tunnare jackor och så. Men det går ju inte... Och cykling går ju inte heller, det är ingen luft i däcken, och... När jag från västervin så såg jag bakåt där så såg jag en man och kvinna så mycket cyklar svänger ju söderut och så kommer de tillbaka jag tycker att det, det är för kallt helt enkelt där och i fart vinden så blir det ju ännu kallare. Man skulle kunna cykla, cykla sakta och långsamt men jag tycker att det är för kallt. Jag vill ha, jag vill ha sol faktiskt då. 20 grader vill jag ha. Jag ska cykla där. Jag får ta mig fram till fot så länge. Ja, den här billiga kexen här. Och det är amerikansk polis här jag ser på kanal 12. Jag verkar ju upprepat till, till det till och utgivare Gunnar Andersson i Långsöta. Sverige-kanalen direkt. Och vi har tisaren 28 maj här och fastighetsboxen kollades förut och... Eh, det var väl annonsbladet i princip som kom och... Eh, Ja, ni kan besöka oss på sverigekanalen.com sverigekanalen.com Och sen har vi dalarradion.webnode.se sverigekanalen.com och dalarradion.webnode.se Jag har två konton på blogger Gunnar Gunnar Och eh, Sverigekanalen.blogspot.com Och så kan ni följa mig på Twitter.com Och snedsträck Dala Gunnar Twitter.com Och snedsträck Dala Gunnar och Ofta så köper man ju RT Man blir jag andra som har tweetat Fråga i det Jag har fått fattad sak att rädda som ett självmord i närheten av och ett pennetåg har kört på en person här. Det satt stopp i tågtrafiken här och det var någon person här som. Jag klagade på att den här personen kom sent till jobbet på grund av ett självmord innan Rosersberg. Jag vet inte om det här pennetåget utgick från de värsta riktning söderut. Att det skedde då mellan Märsta och Rosesberg Kanske vid eller där. Det är någon peletot var på väg mot Märsta söderifrån. Det kanske är något oklart, men alltså i närheten Rosesberg så var det en här i tiden. Enligt den här personen så var det självmordet. Jag vet inte om jag har sett några uppgifter om det faktiskt. Och mobilen är avstängd också här. Man kan inte hålla koll på allt som händer där. Oh, man kan ju kolla, koll, hålla koll på det, man håller på att ta upp det i radion här, jag vet inte va? Jag orkar med överhuvudtaget. Men, eh, man blir eh, trött och hänger tycker jag här, och det här vädret. Eh. är inte något eh, roligt väder det där. Det är ganska tråkigt veder faktiskt då. Inte riktigt värme och så. Och plötsligt är det ut också nu och så inte tidigare lägger man sådana vattenpölar Blött i dikerna och fuktigt Och det var ju dis som limma över bergstopparna långt borta Är det play? Fantastisk är den mm. Klockan alla nyheter nu i P4 Dalarna Falu kommun läxmarieanmäler nu den uppmärksammade händelsen då en äldre person ramlade ur en säng på ett äldreboende och sedan avled av sina skador. Personen ska ha kommit åt sängens kontrolldosa och på så vis höjt sängens huvudända. Händelsen har tidigare Sara anmälts och också anmälts till Läkemedelsverket. Enligt lex Marianmälan som nu gjorts ska inget larm ha gått vid händelsen. Hyresgästföreningen i Ludvika protesterar mot vad man tolkar som planer på att sälja delar av det allmännyttiga bostadsbolaget Ludvika Hem. Och just nu pågår ett mötes i Ludvika om det här. Bosse Frimén är ordförande i hyresgästföreningen i Ludvika. Vi är ju oroliga för att man ska börja sälja utan minuten. Men, men alltså, hur, hur pass mycket vet du? Det? det finns för inget beslut om sånt här i Ludvika. Nej, men vi har ju pratat med människor ute på stan och vi har hört... Ja, det var ju det var skånska där från Ludvika. Det var kul, men det kan jag inte lyssna på faktiskt skåningarna som är bosatt i Ludvika där. Det var kul. Jag trodde att det var äh, Ronja Malmö där. Ja, det var kul, verkligen. Då hör från Ludvika. Det här är inte något kul ved, tycker jag. Det är hängigt. Det blir här. Ja, man blir verkligen hägg faktiskt. Trött och hängig och flås i det man. Orkar inte så mycket överhuvudtaget faktiskt här. Det man konstaterar det. Det är tråkiga över är det här. Jag ska med Peter Lemarch, en helt CD med Peter Lem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 Känner vi oss på land om något vi aldrig har en husvagn och krop där vi sitter fast Någonstans vart än Men vi rusar vilset runt Om och om igen Men jag vet Vi hittar dit någon gång Och dessa jul ska stanna Men om vi då har fått Jag bakar för mig själv precis som du. Vilka rädd var det? Vad är det för rädd för Lysan Roo? några barn som leker på lekplatsen och solen har ju kommit fram lite grann faktiskt på eftermiddagen här Jag har en cd-skiva med Peter Lemark. Han fick ju cancer men den överlevde han ju faktiskt och han har gjort mycket bra häftiga låter tycker jag, helt häftiga men uh, han kom tillbaka efter den här sjukdomen och vet, Den hela synergin var bara med att äh, äh, peta Jag har beslutat mig, jag har ställt in mig på jag har bestämt mig för att älska dig. Så tänk på vad du säger, älskling. Tänk efter vad du vill. Har jag har hotat dig, försökt att lämna dig Men säg igenom mina skådespel Du som var i vid din hjärta De barn som sover här intill Och kom ihåg en som har älskat dig Genom lycka, sorg och smärta mm. Och någonstans långt härin och klappar Hjärtat ska jag svara dig När du nu frågar mig Vad kan det vara som jag ser i dig Det är kanske det som du ser i mig Den du tror jag är Nu kom ihåg vem som har dag? kan Genom lyckas, sorg och smärtan och någonstans långt hör inga klappar Ett troget hjärta mm. Mig. Allt du kan beskylla mig Jag är så bra på att förgöra dig Men du ska få min allra bästa lögn Ett löfte jag vill ge Hon något sätt ska jag alltid älska dig Genom lycka, sorg och smärta Och någonstans långt här inne klappar Jätta, när oss dags låter i en klubbar. Jag Till partiledarposten efter Jurgen Börkgrund Jag var 20 år gammal, hon var i evighet och lärde mig leva och gråta. Hon lärde mig att jag vill med folk i stan där jag bodde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 hon sa, vi kör hela natten för jag vill se var alla vägar tar slut Åh, låt mig höra den en sista gång Spela hennes älskling som en Little Willie John Kom för min själ som en långsam farväl Spela upp en sojsen som en Little Willie John jag brukar skisa och fiska Du måste stiga från stan Här är alla ihåliga Och snart är du likadan Och så vill du gå på lina Så titta in dig Titta inte till sidan Blunda och Ta ett steg Du kan få allt som du önskar Jag gör dig vad du vill men det kostar dig mer än pengar Din kärlek lite till Du vet jag har skulder för livet Jag bär på en tung gammal ställ Men nu brenner vi ner mjölkbutiker Och älskar i lågundas fel Åh, jag vi att denna sista gång Spela hennes älskling sång Little Willie John som en långsam farväl Spelar upp en sorg som en Little William John En sak som väcker upp all En favel flyger åter till mitt hjärta En käll som ringer färg Hennes mjölkaffär På korrande nedbrunnen dors Där renade ett tomt kvar. Men efter veckor av tomhet Kom ett brev utan av adress Hon skrev en del lär jag och gå när allt är som bäst Hon sa ditt liv är det eget Du äger din tanke och tid Låt ingen tar dig från dig Älskar du är en speciell individ och sa att hennes självbevarande Sa tillfödd en avgon. Var nu var hur långt här ifrån, det var han. 20 postar i låt oss höra den en sista gång. Spela hennes älskling Little Willy John. Oh, Those and some that don't really enjoy oh, Talk to me Talk to me Ja, vi kör lite extern utrustning här. Det är en äh, sån här med äh, toppmatad äh, top äh, spelare med MP3-funktion. Det finns även en radiodel med RDS och kassettspelare också det faktiskt på. Jag har lagt in en inbäddad spelare som ska fungera också på kanal 1D. Och den ligger nu inbäddad på talaradion.webnode.se och snedsecknyheter. Talaradion.webnode.se och snedsecknyheter. Och även på avdelningen webstationer. Det finns en sagt en inbäddad spelare för Kanal 1D. Jag hade lagt in en inbäddad spelare med html-koder för kanal 1D. Och den inbändade spelaren för kanal 1D är du inlagd på daleradio.se och eh, snedstek nyheter. Jag har lagt eller i menyn till vänster på www.danneradion.webnote.se och även på avdelningen Snedstek webbstationer. Så har jag lagt in HTML-koderna för en inbäddad spelare för kanal 1D. För ett tag sedan fick tekniska problem. Jag var tvungen att byta serveradresser Eller ni har fått en annan av Så att om ni inte spelar i era mediaspelare så måste ni eh, ändra adressen där. Och serveradressen som gäller hittar ni också på dalaradion.webnode.se-nyheter. Ja, ja, solen har ju kassat över på här. Under eftermiddagen faktiskt så. Det var inte så farligt med regnet idag. Det var ju grått och så. Och plötsligt efter tidigare regn, det kom lite lättare. Regn kanske vid några få tillfällen idag, men det stor del var uppehåll och det har ju delvis brukat upp också under eftermiddagen här, vi den 28 maj. 2019 och det är väl många som tycker att det är inte speciellt bra veder här. Jag vet inte hur det är i resten av landet och så jag får ju koncentrera mig på långsötterna här så att jag kan ta mig ut på en eh, daglig eh, vandringstur här. Och här spelat in Svegot också här men har eh, ganska liten hårddisk där på eh, HP 650 datorn här. Så att jag kan inte hålla på att ta ner hur mycket filer som helst därför att hårdisken blir mindre och mindre. Man skulle behöva en extern hårdisk där. Och vill ni donera pengar till Sverigekanalen så kan ni gå in på donera.tk. Donera.tk Och på Sverigekanalen.com och dollaradum.vm på så kan man se också ett Nordea-konto som man kan insätta pengar på. Om man har Nordea-konto själv så är det ju hela numret där. Om man inte är Nordea-kund så måste man skriva kläringsnummer först där. Som ni ser på daleradion.webnummet.se och sverigekanalen.com Enklast är att överföra via paypal på donera.tk eller donabox.org och snedstreck sverigekanalen. Man överför ju det enkelte. En gång eller bli månadsgivare och man kan välja olika submer och överföra enkelt med pay på det. Vi ser hur det fungerar där. enkelt det där, faktiskt. Och eh, Sverigrad är ju då kulturfyringen Göderhornets eh, egen internetorganisation, men eh, tillståndet har sökt som privatperson så att det är inte någon förening eller organisation som tillståndet står på för kanalen och vi har ju då haft tillstånd här sedan 31 mars 2014 från myndigheten för press, Radio och tv, Stockholm-klubben. Och det är så att säga ett helt eget tillstånd här för direkt och Sändningar på fasta tider. För att om man ska ha direkt sändningar och program på fasta tider så måste man ha ett sändningssystem i Sverige från myndigheten för press, Radio och TV och en ansvarig utgivare. Om man inte har direkt sändningar eller program på fasta tider så behöver man inte ha några sändningssystem. Och eh för det är väl engelsk på Istria på kanal 12 ja, det är intressant att solen behagar komma så här på eftermiddagarna. Annars har det lite grå, grå med blöt och fuktig idag Det är så och dimma över bergstopparna här ganska långt borta. Och det består väldigt mycket av landsbygd verkligen här och små byar och så. Det är bara att på en karta hur ser ut runt områdena här, så är det väldigt mycket landsbygd och byar. Och hela Sverige består väldigt utav mycket landsbygd och byar, även om allt fler har flyttat in till större städer och större orter så finns det fortfarande människor som bor ute på landsbygden i små byar och så. Och vi skogar och så, i folk och så, och mindre är och så här. Så att landsbygden är inte död, alltså man, man Det är ju framförallt väldigt mycket nedlagda bondgårdar, det, är det kan man hålla med om. Man ser ju självklart nedlagda bondgårdar. Så att det har varit en otrolig minskning av, av bondgårdarna. Jo, jag nämnde det. I Nordviken här så var det hästar tidigare i hagarna där som är borta sen flera år. Men jag gick en annan väg ut från Nordviken via äldeparken när ni vet det. så Det är med bilar och husvagnar också på campingplatsen där vid och Konstigt, tycker jag, kom ut från Nordviken här på vägen mot och, och det var en gård till höger som jag kunde se, en får. Faktiskt svarta får. Så det är inte helt nedlagt i Nordviken. Det finns en gård som man får där. Och det var ju gläden faktiskt, så den här skylten var lite märklig också. Det stod att det fanns uh, lösdrivande djur, och sen var det väl den galen uh, guppe. Och en galen gumma. Så vi tror lite kloka eller det var det var med stopparna skylten och så. Ja, då skulle jag skoja till det. Men äh, som sagt, i Nordviken finns det då får, men det finns också älgar. Ja, det finns älgar i Hägnetter. Logg sitters ellypark.com. Fast utan prickar, förstår ni väl? Och jag såg just några älgar som rörde på sig lite grann inne. sist. Och även idag faktiskt från ett berg här norr om Lågsjuttan så kunde jag se bort till Älviken där det finns en campingplats som bokas via Elparken i Logosyttan. Där står ett antal bilar och husvagnar uppställda. Jag tyckte jag sådana några där så att jag vet inte vad det kan vara för människor som är i de där bilarna och husvagnarna, om det är så här det kanske. Jag visste inte att folk hade sig med sig så tidigt. Jag kanske misstänker att det är någon form av utklädningar som har lagt beslag på den här campingplatsen med bilar och huvudvakter. Ja, man kan få ganska fina utsikt här utifrån äh, äh, bergen. Och sen har jag lagt en tall också över en vandringsled som nu var avkapad så att man slipper kliva över själva, själva äh, stammen. Ja, det den tal tall som har fallit av äh, vittnare och så, över med vandring i stred. då kommer du upp på skärmen här och så kan du producent ringa upp utan att behöva tänka på eventuellt krånglande växel. Ja, det är intressant att följa polis tycker jag så, i andra länder då, hur det går till. Att det är någonting som man normalt sett inte får insyn i hur det går till och så, hur, de, hur de arbetar och så vidare. Man har för tekniska hjälpmedel och sådär. Det här är alltså engelsk polis som man får följa här på kanal 12 i textet. Jag såg här att det fanns bussar som gick från Stora Skedved till Anstahyttan, vet du? Jag såg att det fanns en busslinje som gick mellan Säter och Anstahyttan också. Sen går det bussar mellan han och Ivarshyttan här. Som man knappt helt var det ligger. Det kan inte vara så många som bor där faktiskt, men det är kanske för skolbarn där såg även att bussen från Setra upp till Nyberg i trafik tillbaks också Förr gick de i tomma det gick på åt ena hållet i trafik för jag minns att det i Nyberg så finns det en skylta för busshållplatsen där så. det är väl avsett som skolbussar det där men de är upplåta för alla och jag vet att Nyberget har ju fått fiber då. i Damsjön där och att Nyberget höll över en affär också där. nej vänta nu Nyberget det fanns ju en skola i Nyberget tror jag tidigare som är nere jag tror inte Nyberget haft en skola eller affär med det, men jag tydligen läggde en skola tidigare i Nyberget jag minns jag cyklade norrut en gång men det bara. jag kom inte så långt egentligen man har några kilometer där så det blåste väldigt kraftigt, det var ju varmt och skönt en gång där. men det blåste för mycket och jag, jag kände att det ville Vända om igen. Jag spelade in också med en sån här MP3. Jag spelade en byggd mikrofon. Och upp, upp till nyberget är det asfalt och sen är det då grusväg upp. Men det var kanske inte så mycket grus direkt. Ja, Nyberget ligger väl cirka någon mil ifrån Låsjötan här lås Åsve. Jag flytt ju sjövägen, Dalkorsvägen. Jag är till fot och så. Men så att, det är en bit att gå dit faktiskt. Där vi kan kunna klara det där. Nu är det lite jobbigt det där. Mycket fina sjöar och så faktiskt där inne i berget och så. Jag vet att jag cyklade till B en gång satt en gammal tant på en balkong där och tittade. Och sen vid Lövåsen var det nog kossor också med långa horder. Lång, eller vad heter det? Lövåsens särgård där. Det verkar som att det finns någon lada och sånt så att det var några där. Det var inte så många med några horn, Highland Kettle, som man kunde se i Stenigedalen nu förut. Det var bara några få stycken faktiskt, men det var första gången på många år som jag såg det där. Verkliga kossorna. Ja, själva korna är inte farliga, men hornen är farlig. Jag minns också i Upplands-VSB där som så gick de där Highland Kettle-kossarna där ut med Wallentuna äh, vägen igång och så var det äh, skolumdomar där inne i Kohagen där från äh, Södra Vikskolan så Vad skulle i busen med kossarna men det händer ingenting faktiskt man ska dock se upp för att komma för nära kalvarna för att då kan det hända någonting faktiskt, I övrigt så är de här korna väldigt snälla här är den käskelkurserna härkoserna man får sig för, för horn. Och jag vill att jag fotograferade kurser också. Eh, I Kågare ute var den tunna vägen. Eh, ovanför eh, sjön Och De bilderna fick jag in också på klart.se som har en avdelning med eh, bilder som man kan skicka in nu. Men. Eh, det var dock inga Highland Kettelkosser med långa horn, utan det var helt vanliga kor, så att säga. Där vid Hammarby kyrka och sjönfrisingen. Jag minns en gravsten också där faktiskt. Det var väl någon som hade fötts där i... i början på 60-talet, tror jag, och som bara blev några få år. Konstigt nog... Och sen var avbliden faktiskt. Ja, det är mycket mindre där. Man cyklar i 16 kommuner, men det var rätt länge sedan. Det där nu. Skåkloster och så. Uppsala där och Bergsbrunn. Ja. Det heter ju Danmark också faktiskt där. Danmarkkyrkby. Högdehuset där. Och så. Det alltså samma buss som man brukar åka till från Allmunga också. Där. Passerar utanför ens vägen. Och det är mycket landsbygd nere i Uppland också faktiskt. Med kyrkor och så. Gamla kyrkor. Mycket slott då. Och... Det var ju både Steringes slott, äh, Vänvarn slott och Rosesberg slott och Skåne-Laholm vi har det. är ett annat landskap faktiskt jämfört med det här med de här höga bergen. Här. det är ett slätt landskap och mycket åker och fält. Även om det finns skogar så. är de är inte lika djupa som de här skogarna. Framförallt så är det inte de här höga bergen. Jag minns ju vattentornet i Grana där till exempel. Och Wallentunavägen. Äh, det fanns en kiosk också där faktiskt på sidan av vägen, Kommer jag ihåg. Och de här golfklubbarna kommer ihåg också. Äh, ganska många golfklubbar. Ja, Vängarns till exempel och TB hade väl två, Wallentunavägen. Va? Och I Vallentuna så var det två golfklubbar, och här Linde och, och TB golfklubb också. där. Jag cyklade en gång faktiskt i gränsen mellan TB och Vallentunneln. Kommer det sol, men det regnade på samma gång faktiskt. Det kom en dam också som rötter en grej med massa höga akumuler till och Hon tog upp hela vägen faktiskt med såna breda laster där. Och där låg ju ett golfklubb precis vid kommungränsen. Ut med Valdentuna sjön. Jag såg en svart man också så att det stod där med de där kvarnarna. Jag minns en gång så hade ju lyssnat på rådde Stockholm faktiskt. som sa ingenting om regn men det kom ett ganska så kraftigt regn. Folk bara försvann från kvarnbadet där i Valdentuna med sådana här hästar där och det regnade det var en grupp som satt i en båt och fiskade på eh, sjön. Men eh, ja, jag gömde mig i alla fall under det trea där och det för att eh, det sprack faktiskt upp. Det var väl lite lätt blött i, i, i bladen och så, inte så farligt, det var väl så Kort var det där regnet och eh, sen kunde jag börja trampa hem igen via eh, Skålhamra vägen och eh, ja gud, gudbu vägen och, och frästa där vet du, så upp eh, till eh, ja Rosesberg och, nej, nej det heter ju eh, eh, i, i Upplandsväskeskommun där va? Så man kommer ut till, till uh, Ver Verkavägen var väl. Och så in i uh, Rosesberg uh, gamla militärt uh, område där vet, uh. och, och, och sen är jag inne i det och sen är uh, Steningedalen och så är och så uh, Leavägen, uh, alltså, är ganska länge sedan när jag lämnade den. Där. Ja, jag cyklar inte på vintern. Det är ganska mycket cykling där de sista åren, på sommaren i alla fall. Och Steningedalen är väldigt blött och fuktigt också. Det bildas väldigt tjockhet ett Om jag har sett det så kan det bildas väldigt kraftigt dimma över Steningedalen. Det är fuktigt där. Eh, med den värsta ån. Sen är det så här stora eh, vattendammar också då för att rena. Vattnet naturligt som kommer från den här sjön. Ja, vad heter den där sjön nu igen? P -p -p -p -p -p. För att det är då metaller och så. Gifter och när vattnet dels om i de här stora vattendammarna så stannar vattnet upp och liksom strömmar inte på utan det sjunker ner till botten och det att den här soptippen också har brist när ni vet. När jag för soptippen där så ligger det ju också två stycken vattendammar. Där man ju en gång muddrade med en muddringskran. Det är faktiskt en lång kran. Så man muddrade sjöbotten där, eller vattendammarnas botten. Och det hamnar ju väldigt mycket metaller och grejer. där. måste vi gå iväg till någon anläggning för, för bearbetning. Det Sjunker ner till botten. Det är gifter från soptippen där det brister. Här ligger ett värmeverk: brista 1 och brista 2. Jag har väl ser av det här vattendammarna som gjordes senaste gången. Och Så att jag har lite minnen från man flyttade och sånt. Vet och lämnade det hela där. Och det har väl hänt en hel del också tycker jag ner i Märs då så gick den och upp på de här åren nu. Utvecklingen går inte åt sig tar riktigt till de här områdena. Man kan väl säga att de här områdena som har problem, där går utvecklingen åt fel håll. Va? Det blir inte bättre precis. Det Ja, det blir ju värre och värre med klotter och misshandel och droger och här vad du... ...stökiga ungdomsgäng, som vi kan kalla sig. Ja, när man hör det där med ungdomsgäng och så, vet man vad det handlar om. Med tanke på vilka områden vi pratar om. Det minns att jag cyklar förbi Husby från akala, där, från Akalla, Järvafältet och Åkalla ner där. så. Husby skola där, och så på ett fält där så var det en utbränd bil och sen hade man då på den här utbrända bilens tak satt upp en stor skylt med texten bil till salu och så att eh, det tyckte man var kul faktiskt att skära en bil och, och brända upp den och, och, och den på, på fältet där och brände upp den och eh, sätta den där skylten på taket och skriva att eh, bil till salu så, så att eh, jag tycker det är kul faktiskt och så. Och bilar bilar och bränna upp dem och så här. Jag tycker det är kul. Ja, det var så fel i huvudet på sådana personer. Så jag på radio nu satte inte. Men du var fortfarande samma, och så tittar på klockan och det så att det är nu. Men du på du ska inte ut och ta det. Om att Nej, jag har faktiskt det låtit bli. Ja, jag har faktiskt låtit bli med avsikt så jag tänker att det kommer inte att vara så bra. Nej, okej. Okay, då bör jag önska dig en lycklig runda imorgon istället då eller när det mår hända. Ja, det blir imorgon eller på fredag någon gång eller så. En stor ära att få prata med någon som har gjort en Holy One. Jonas, tack så mycket för att du ringde. Tack själv, det är ett roligt program, Christer. Och tack så mycket, vad kul att höra och tack för att du hjälper till att göra det. Ja, Tack själva. Ha det då? Ja, som vi vet så är ju, är ju Sveriges Radio faktiskt fortfarande är största av Almedia. De har ju störst. Och Sveriges Radio ju flest lyssnare. SVT har ju flest tittare, va? men det är klart med sådana enorma resurser. Så. Sveriges Radio har ju miljarder i statsbidrag och Många anställda och så. så att jag vet faktiskt inte alls hur många lyssnare i Sverige kanalen har det så. För jag får inte fram statistik där det är gratis på listen-tourmaradio.com, streamcom och gratis konto på kaste.fm. Så att man kan inte få fram. Man måste betala för att få fram statistiken så det kan jag inte vi har jag inga siffror på men det är svårt att gissa där faktiskt det är ingen mening att försöka gissa på antalet lyssnare och så när man tar tillgång till men det måste man nämligen bli betalad för få fram det när man har så här gratis konto det är reklamfinansierat det är därför det är gratis Och ja. på så har du del program som har väldigt mycket lyssnare faktiskt. där Som Rigs och spelar vi till exempel av Svensk Toppen och så här. Vi kanske snacker om 800 000 lyssnare på delet del av Sajsadios program faktiskt. Det är mycket det. Ja. Men det är klart med såna stora statliga ekonomiska möjligheter då att och så, så har man ju verkligen stora möjligheter där jag vet att danska radio drog ner förut där tvn också säkert och BBC har dragit ner också på personal och så. jag ser att solen hy lyser huset nu under eftermiddagen och kvällen här men så har det inte varit idag faktiskt det har varit grå, grått och blött och fuktigt och så blir det gråveler och det är och kallt. Men fast man blir ganska svettig ändå faktiskt. och sen är det bra att komma ut och <hör> röra på sig, man blir lite hängig när man kommer in här. Och lite ju faktiskt, jag såg inga djur idag i det är blöta där. Och kraftiga backar man ska uppföra och så. ja, ja. jag rensar bort lite skep i alla fall i skogen, <laughs> faktiskt. Nej, jag hade inte räknat med det, men... Det var väl ett cigarettpaket och plastbit, trasig där och sen var det... Men, ja, tror jag var det någonstans hitta. Så där ser man. Man kan ju veta vad man hittar i skogen och så. Och när jag kom in här och såg in mot så såg det dött ut och så. Det är inte någon levande det här precis. Det är ganska dött och slut på gatorna här tycker jag. Men nu är vi sedan på kvällen här så tycker jag med att solen lyser ganska hyfsat här. Märkligt nog. Och hela dagen gått och snart är hela maj är borta nu och... Det har varit en lång period av ovanligt kallt och kyligt väder som ni kanske känner till där den här långa tiden. Det är inte mycket kvar för den här maj månaden Det är kall, det med vatten också ja, nu. Ja, är har små småbarn som leker på lekplatsen utanför här. Och det var så här asylsökande småbarn. De är inte så många längre, men De är tydligen att leka lite grann på lekplatsen som är precis utanför här. Annars är det mycket tomma hus och lägenheter här och så. Mittemot är det tomt, åtta tomma lägenheter efter Migrationsverket är 12 tomma lägenheter i Långs utan efter Migrationsverket här. Och det har inte hänt någonting med de här lägenheterna. Och så. Utan de verkar vara tomma. De måste renoveras först. Så att. Utan ger lite dött och äts intryck, och så har lite sunkigt så här kan man säga. Skrepigaste toppar och så med skrotbilar. Och... Ja, trasiga gator där. Ja, stolpar som lutar. och Nej, det är skrepigt. Och så tycker jag att man jag försöker i alla fall rensa upp. En... Jag är ute i Långshet försöker jag rensa upp en del av skräpet i alla fall och när jag är ute i skogar och byar och så försöker jag också att rensa upp eller bort skräpet så man hittar och ser så att det ser lite bättre ut. För att nu finns ingen personal någonstans här som man ser i Långsutan som plockar skrept och förutom Hedemåre-bostäders område här så ska ju personalen hålla lite lätt och snyggt ut med äh, gårdar och så ni vet vettemann. I övriga delen av Långsutan så, så ligger ju skrepet på, på, på marken. Det finns ingen människor som äh, plockar bort äh, det där. Merparten av skepet är det också utan här. Det finns ju några papperskojor också som man kunde använda. Så att jag försöker, i alla fall få bort en el skep här, så man kan se och så. Så att det är ju en ständig kamp i att försöka... Att det ska vara så lite skep som möjligt, helst ingen skep alls, men det är svårt det där. Men jag försöker i alla fall rensa upp och försöker ha tillgång till sopåsar också här, som är mer gröna. De är fortfarande i plast faktiskt, men det ska ju fasas ut och ersättas av annat material och så. Så att det kommer med tiden att bli någon form av, ja, en annan material plast och det är också att se till att plast inte hamnar ute i naturen och på marken och så för det innehåller gifter och det tar dem lågt in över vitt ner. Och sen ser det bättre ut också om det är mindre hälst helst inget skräp alls på gator och torg och, ja, rent allmänt att säga. Det ser det bättre ut. Helst ska det vara skräpfritt. Är det så lite skräp som möjligt. Jag försöker i alla fall för bort skräp och jag försöker få bort hundra av skrepet och är det för mycket skrep så jag, försöker jag åtminstone få bort mer parten av det, det större skrepet. Ibland så kan det ligga ganska så mycket här i långsritten och så men jag har inte den möjligheten att hålla på att rensa upp allt. Jag får hålla på i, i timmar och försöka få bort allt skrep som ligger överallt och så man är man. Uh, en del av skepet försöker jag i alla fall få bort så att det ser bättre ut. Uh, och så. Sist var någon glasflaska uh, som gick sönder och uh, åkte i gatan Så uh, Som jag inte kunde pilla med för att det regnade och jag hade ingen uh, soppåse med det där så att det blev lite glas på marken eller uh, på gatan. Jag tror det står en stulen Volvo-bil också här på Bergmansvägen Utan reg, skylt och i där men jag orkar inte bry mig bara det. Nej, det får andra människor ta ansvar för och kontakta kommuner och sånt. Sen så får väl stå i hundra år. Jag kan inte bryva om allt. Jag orkar inte mer det bara. Utan jag får stå där och den här tomten är ingen som bor på. Det är tom i där. Så det den här Volvo-bilen verkar stulen. Men jag har annat att tänka på så att det får vara... för att människor och hästar blir gamla. Men Lena svarade högt och tydligt. Och jag har inga krafter heller att ta upp en massa saker som händer och så nu Det går bara inte, jag orkar helt enkelt inte mer och därför så kommer det inte bli någonting heller. Och så kan ni kontakta oss på info.snabel.sverige.nu Och så ska vi kanske återgå till spellistan här. Det är bara svårt att välja när det ligger ett antal filer i så här långa spellister. Men här på kvällen så har solen så hittat fram. Det var allt annat än vad det gjorde idag. Den där ute på morgonen. Nej, det är inte alltid man ser några djur faktiskt och så. Jag har inte sett några rådjur eller... eller någonting överhuvudtaget faktiskt. Och ofta är det så faktiskt, framförallt norrut i skogen, ganska stora. Så det är sällan man ser några djur och så. Så att jag såg ingenting utan några rådjur eller så Man ska ju ha lite tur också för att få se de här vilda djuren i skogarna för att de finns ju någonstans och så men man måste ju ha lite tur så att säga Ja vad tänker jag efter nu jag kanske såg en äckorr idag Jag minns inte nu det kanske var som hastigast här på morgonen jag var trött och så och det kanske var en äckorr i sådana vi jag är inte, och var så trött också. Men eventuellt så såg det en ekorre som någonstans lägger fram. Jag är lite osäker på det faktiskt. Mycket Det var ju så fort också där och hoppar och kring där äckorna. Det är så snabbt så att man blir trött. Jag tyckte jag såg någon äckare som väl svansen. Men om jag är snabb och den försvinner fort så att man hinner knappt det reagerar högst. Men, men, möjligtvis så såg han kanske en äckor i morse ja. Det var inte så roligt ved men det gick ju bra ändå där. Och det är kämpigt verkligen här och för de här backen och så faktiskt. man Banningsleden är full av en massa stenar. Man ska snubbla på tre rötter och sådär. Mycket är lite jobbigt. Mycket stenar på banningsleden här och tre rötter. Men det blev i alla fall en vandringstur också här Och solen har ju faktiskt tittat fram Hufsat under eftermiddagen och kvällen här nu Över långsuttan Vi kanske ska återgå till spellistan här dock Jag har lite grann Jag ska geta något dessert och så är så Jag kan inte Prata på samma gång Ja, nu försvann ju vår inkontroll När jag ska ta Pilla fram den faktiskt, för att jag har huvudet vid åt ett annat håll, verkligen inte se skärmen. Jag får ju få fram volymkonsolen, vill jag, via konsolpanelen här. jag igen. Nu ska jag säga. Jag kan dra ju reglerna där. Men vi ska väl ta här och lägga ut uh, våran spellista här i uh, i uh, U Player Nu ska vi se vad vi ska ta och hitta på och streama ut eller sönda ut här på Sverigekanalen här maj månad Det är inte så mycket kvar på faktiskt att den har inte Sker det ofta? Nej det gör det inte det kommer lite småsten ibland, så kan man väl säga. Men det, det är inte okej okay för att det är småsten på något sätt. Det kan ju vara stora stenar och det kan ju vara mindre ungdomar som slänger sten för att de äldre har gjort det tidigare och det, är liksom, det får inte normaliseras och blir någonting som man gör när räddningstjänsten eller ambulans eller polis kommer in i området. Kommer in i området. Så ser många på det. Alltså de ungdomarna, ni har inte här att göra ni ska inte vara här. Men du gör till att det i vilet. Ja, men vi måste ju vara närvaro Det är ett område som i alla områden. Vi måste ha eh, synlighet, närvaro och göra åtgärder. Vi måste liksom, vi kan inte bara köra igenom och hålla på skidlappar. Ja, mm. då skjuter vi mot jag ska börja med... Jag ska börja med... Jag ska börja med... Jag med... Jag Till är i Välkommen till Sverige kanalen direkt utgivare är Gunnar Andersson i långsittan. Välkommen till Sverige kanalen direkt utgivare är Gunnar Andersson i långsittan. Välkommen till Sverige <tryckligare> kanalen direkt Gunnar Andersson i långsittan. Sverige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 Lyssna till vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök Sverigeskanalen.tv. Lyssna i din smart mobil på direktsändningen i Tunin-appen. Sök på Sverigeskanalen och välj Sverigeskanalen 2D. Lyssna i din smart mobil på direktsändningen i Tunin-appen. Sök på Sverigeskanalen och välj Sverigeskanalen 2D. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Besök oss på gunneanderson.blogspot.com. Besök oss på gunneanderson.blogspot.com. Besök oss på gunneanderson.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. För familj, hembygd och Sveriges land för ras och nation. Hej seger!